Ma 2019. február 22-e van, és héttek, ami azt jelenti, hogy egy hét múlva, a nincsen szökvéd, már már március lesz. A jövő hét az úgy alakul, hogy hétfőn nem lesz élőrebonyolítások Ejfei Antszik kedden. Nagyjából 3.9-ig vagyok, miután egy héten több napot nem akarok kihagyni, így aztán szerdán lesz élőle banyolítású kejfejelcsi, mint a csütörtökön és pénteken is. Tehát a jövő héten egyedül hétfőn nem lesz élőle banyolítású és kedden pedig nem fog tovább tartani, mint 3.49 hétfőn. 25-én Cézár és Gíza napján nagyon messzire jött ember is lesz az Aquarium Club volt lokájában Bakácsal Filipovval, önökkel és velem este fél nyolc órától, ez tehát a jövő hétnek a programja. Egy hét múlva, a negyedikével kezdődő héten nagy valószínűséggel, 6-án, szerdán nem lesz élő lebonyolítású kelfeje, hanem 11-én lesz a következő, nagyon messziről jött ember. Azon a héten 15-e nemzetünk ünnepe az péntekre esik, tehát a 11 héten pénteken nincsen élő lebonyolításuk, egy hogy a 18 hét az hogy alakul, azt nem tudom, de azt tudom, hogy a 25 hét, Teszem hozzá minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Tehát a március 25-i héten nagy valószínűséggel csak pénteken lesz élőlebonyolítás műsor. A nagy valószínűség az arra vonatkozik, hogy pénteken sem biztos. Hétfőn szedden és sütörtökön egészen biztos, hogy nem lesz élőlebonyolítású kejfejancsi, és aztán már jön április. A jövő héten tehát hétfőn nem lesz élőlebonyolítású kejfejancsi műsor, Este viszont, tehát 25-én este nagyon messzire jött ember, lesz az Aquarium Club volt lokájában, és a tervezettel szemben szerdán lesz élő lebonyolítású Kejfejancsi. Ez a Kejfejancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora. A február utolsó péntekén 6 perccel 7 óra után 5 fok van, de ennek általában meg lesz a duplája is. Fúj a szél, van ahol esik, van ahol nem esik, és van ahol nem fúja szél sem. 061 és 06 ezen a két telefonszámon érnek el. Filipov Gábor, Navracsics Tibor, Karácsony, Gergely és Bácskai János lesznek a vendégeim. A műsor fél tíznél biztos, hogy nem tart tovább. Figyelek, a van mire. You can't disguise it It's been said You've made your bed And now This looks fun, everyone we meet Hey, hey, we're the monkeys And people say we monkey around But we're too busy singing To put anybody down We go wherever we want to Do what we like to do 9 perccel múlott reggel 7 óra 0614890999 és 0636771161. A mai beszélgetések közül egyik sem lesz interaktív, se Karácsony Gergely, se Bácskai Jánossal. Ha telefonálni akarnak, azt most tegyék meg. Aztán Filipov Gábor, Navracsis Tibor, Karácsony Gergely és Bácskai János követik egymást. Már amennyiben, hiszen minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás kes ubstanin we'll hey, hey, the the ne hétfőn nincs élő este viszont van nagyon messzire jött ember az akváriumklub volt lokájában, ez 25. hétfő Géza és Cézár napja. 10 perccel múlott 7 óra. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Hát ha megengeded, a KFJ-ön csak hallgat, hogy egy kötelező hádi feladat miatt sem az alelnöki filmet meg kell nézni mindenkinek, mert ez valami döbbenet. Minimum 5-öt kártyát fog kapni hétvégén, ezt megmerem jósolni. Ma nagy dobás is óriási volt, biztos emlékszel még erre a filmre amit a, a, az ingatlan panamáka meg a, a 2008-as világválságról szólt, az amerikai válságról, de ez a film egy fantasztikus. Ez a hatalom mechanizmusával, is ezt beszámolt, a Az döbben, ugye neked is ez a vélemények, láttad te is. Érdekes volt. Jó. Három perc múlva lesz, 418. No, no, no, no. Oh, no, no, no. 061489099 és egy 06 már csak néhány másodpercig. Filipov, Navracsics karácsony bácskai, hétfőn nincs lebonyolításuk egy fejjelocsi este viszont van nagyon messziről jött ember az akváriumtól volt lokájában. A jövő héten aztán a további napokban van egy kedden ugyancsak 3 9 ig vagy valamivel hamarabb. Bárki, bármivel, 099 és 036771161 először. The you, you 4:30 061489 Jó reggelt! Jó, regg. Halló, jó reggelt! A, volt egy ö, önáltal teljesen korrektan megszakított beszélgetés ö, ö, sáros Dililla Marton László témába ezt lehet felmelegíteni? Figyel. Oké! Okay. Ott szakította meg a beszélgetést, hogy... Ö, a kérdezte ön nem, hogy én beperelek-e mindenkit, akivel haragon van, vagy nem tudom. És itt megszakadt. A válasz nem. Csak annyival szeretném kiegészíteni, hogy viszont nem is állok ki a Facebookra egy videóval, és osztom meg országgal, a világgal, hogy mi A MeToo az egy mozgalom volt. Ez nem egy egyéni sérelem, uram. Miről beszél? Ennyi ideig gondolkodott azon, hogy ezt elmondja? Tudja, mit? Megtarthatta volna. Ez a történet nem örről szól. El van ez az erdőben. haó Ennyire halk vagy? Lehet? gondok gyötörnek, vagy csak mindenki alszik, vagy nem tudom, mi a helyzet? Ja, én nem aludtam két napja, de összeszedem magam. Én is alszom sokat, de ebben nem fogunk versenyezni. Nem kell, hogy összeszedjed magad nekem, összeszedetlenül is nagyon meg fogsz felelni. Ha abból indulunk ki, amiről beszélt a törgyesi, nem voltam ott és nem a minden szavát, akkor amikor arról beszélünk, hogy Magyarország hogyan hagy ki történelmi esélyeket, és hogy hogyan nem csatlakozunk a nyugathoz, akkor azt nekem hogyan kéne látnom. Mert néha úgy hallok mondatokat, és akkor utólag belegondolok, és rájövök arra, hogy én ezt már sokszor hallottam, de nem értem. Kicsit fúdi ellen után szabadom. Mi az, hogy utalérni a. Azt hát a Tataj és azt ugyanazt szoktam mondani, mindig ilyenkor. Tényleg mi ezt mondom. De mi az, hogy utalérne a nyugatot? Hát, euh, én ezzel a, ezzel a diskurzusra szemben nem őszintén, hogy kicsit bizalmatlan vagyok. Ez a, ez a rendszerváltásnak a diskurzusa, ami a felz, felzárt, vagy a modernizá, úgynevezett modernizációs teóriának a jegyében született, és nagyjából azt mondja, hogy a nyugat az egy olyan minta, amelyet az elmaradottabb, az eredeti tőke felhalmozásból kimaradt országoknak követniük kellene azért, hogy felzárkozzanak mentalitásban, gazdaságban, kultúrában, mindenben. Ez, ez szerintem már meghaladta egy kicsit az het a világ ezt a gondolatkör, de vannak akiknek ez továbbra is egy abszolút referencia. Bizonyos részei számomra is azok, de mondjuk azt gondolom, hogy a demokrácia az nem olyan tud máshogy működni, mint ahogy azt kidolgozták az eredeti helyen. De azért azt is gondolom, hogy vannak eltérő történelmi útfüggőségek. Én tudnék annyira nem odafigyelő lenni, hogy nem venném észre, hogy utolértük a nyugatot, csak én valamilyen módon, de nem hallgattam senkit, se se a törgyesítse mást, nem vettem észre? Hát ha létezne az a nyugat, ami nem létezik, akkor szerintem azt megéreznél a bőrödön tehát ez valahol egy utopisztikus. de ha utolérjük Nyugatot, akkor az mi? Tehát az olyan, mint amikor Székesfehérvárnál ki van írva, hogy Székesfehérvár, és akkor az ember tudja, hogy ez még csak a külváros, de már Székesfehérvár. Tehát ha utolérnénk a Nyugatot, azt miből le lehetne észrevenni? Nem lenne egy hűtőszekrény az én utamon? De nagyjából ilyesmik, meg a, meg a posta megfelelő helyre készbesíteni a csomagot, ha mégsem, akkor sűrűn bocsánatot kérne érte, nem tudom, nem lenne faji megkülönböztetés a akkor nem lenne, vagy alacsonyabb lenne a nők és férfiak bérkülönbsége, és nagyjából minden teljes is nézve. nagyjából ez az elképzelés lényeg, hogyha egy kicsit inkorrektább akarom... Oké, az ember néha velem gyakrabban fordul előbb, lehet, hogy egyáltalán sohasem. Állandóan az az érzése, hogy nem csökken a székes való távolsága, pedig oda tart. Hm. E ez egy ilyen szubjektív érzet, független attól, az ember közben de facto megérkezett oda. Magyarország és a nyugat az ugye az elmúlt évszázadok folyamán, csak hogy ne tegyek fel egy könnyű kérdést, az mégis hogyan alakult? Tehát, hogy volt, hogy 500 méter volt, volt, hogy 2 kilométer volt, hogy 100 ezer kilométer volt, volt, hogy le is hagytuk, hogy volt ez, vagy hogy van ez? Hát erre nagyon-nagyon sokféle szakember nagyon sokféle ezt adna, én azt mondanám, hogy ugye ez nagyjából a reformkorút a kérdés egyáltalán, hogy mi a távolságnérekel, tehát a szétségiét nyitják meg ezt a, ezt a vitát. Szerintem eléggé közel jutottunk nagyon-nagyon sok szempontból a monarhiának a végére, ami azt illeti. Tehát azt már történetek, azért feldolgozták, hogy az a, a koncepció, hogy a monarchia az arról szól, az általában a Habsburg függés, hogy gyarmatként kihasználtak minket, az azért nem teljesen igaz. Aztán a 20. század, az, hát az javarészt persze lemaradásról, szólt de hogy most őszakaszokra szakaszokra bontsam, azt ne várd el tőlem. Szerintem 90 után tényleg megnyílt egy olyan lehetőség, hogy jó, de amikor onda, az, az, az ember alapvetően útra. egy országban él, lehet, hogy tanulmányúton eltölt több hónapot is külföldön, akkor végül is hogyan tudja ezeket összehasonlítani, mert lát filmeket, olvas könyveket, de ami a legfontosabb, személyes élménye alapvetően csak egy helyhez fűzi. Nem, nem, nem. Tehát pont ez, a, ez az egész felzárkozási gondolat Magyarországra pont olyan ö, elsősorban arisztokat a származású embereken keresztül, nem csak Széchenyi keresztül egyébként szülem lett a Magyarországra, akik beutazták például Európát, és ugye akkoriban főként nagy volt a főként. Én ezt értem, de ez egyes emberekre vonatkozik, a nemzet összes tagja ugyanezt nem tudja megélni. Hát ugye, ugye ezek az egyes emberek, aztán ez már, ez már egy nagyon mélyrehatoló kérdés, de kialakítanak egy olyan, egy olyan közbeszédet, ami aztán viszonyvási mintává válik, ami szerintem nagyon viccesen mutatkozott meg a, most a munkatörvénykönyvvel kapcsolatos tüntetésekben, ahol sejthető, hogy európai multiknak a kielégítésére született a munkásokat korlátozó törvénymódosítás, és közben a tüntetéseken mi vagyunk Európa távlákat nyújtogattak az égbe. Tehát de ilyen furcsa ellentmondásokban tud megnyilvánulni ennek az egész utopisztikus beszélbódnak a, a visszássága vagy furcsasága. De bocsánat, a, lényeg, a lényeg az az, hogy kialakulnak ilyen beszélbóduk, amik aztán ilyen alaptételé válnak a... A a 90-es években mindennek folyton ezt hallgattuk, hogy most, mint ezen az, mint ez az atom, atomháborús óra, hogy most akkor két perccel közelebb érkeztünk vagy most akkor fél perccel távolabb kerültünk tőle. Tehát ez egy ilyen toposszá vált. Egyébként nem csak Magyarországon hozzáteszem. Egy európai fővárosnak a repülőtere az nem hangos. Azt tudom, hogy van olyan európai villamos, amelyik nem olyan hangos. Jó, maradjunk, maradjunk itt. A repülőtének <coughs> van a hangos. Lehet, ez. meg... Mondom, tehát erről, erről viszont hogy most hirtelen nem pakaribézni konkrétan. Ezt csak azért kérdezem tőled, mert ugyanakkor van, ugye a szocializmus legvidámabb barakja nem tudunk lenni, mert már nincs szocializmus, bár egyesekben volna igényre, de amikor itt a főpolgármesteri kampányban ami egyesek szerint elkezdődött, mások szerint nem kezdődött el, harmadik emberek szerint nem is létezett, sohasem is nem is fog. Tehát amikor Tarlós István ebben a közmunkatanásban, ami egyébként egy fantasztikus szervezet, mert oda még ember nem fért be azon a 10 vagy 11 tagon kívül, azt hiszem 12 akik egyébként ott tanácskoznak, tehát az, hogy hogyan értelmezzük, azt nem is értem, hogy ezt a fővárosi közgyűlés hogyan tudja elviselni. Én érdeklődéssel figyelek, és próbálom megérteni ennek a működését, de ott elhangzott az, amit az inforádió aztán hozott, hogy talos István azt találta ki a légtérzaj megszüntetése érdekében, hogy éjféltől öt óráig ne közlekedjenek repülőgépek, és az jutott az eszembe, de ez most egy nagyon blikkes ilyen termék hallottak, de lehet borsos, tehát valamilyen bulvár megközelítés, hogy, hogy hát azért ebben van valami, amiben azt hiszem meg fogjuk haladni nyugatot. <gül> Na most, most teljesen készületlen szóval oléltél, tehát nem tudom, hogy hol van. Biztos, hogy arról se tudnál mondani, hogy Európában 14 országban 32 repülőtéren van, van éjszakai repülős ezt erre nem tudok okosak mondani. Jó, hát én csak az egyéni tapasztalataimból indulok ki, valamint arról, hogy vannak olyan repülőtársaságok, amelyek biztonságokból kizárólag éjszaka repülnek, vannak a késések, amiből adódóan, ugye nagyon sokszor az éjszakai repülőgép zaj ebből adódik, de hogy hogy mint egy pályaudvar, ahol nem közlekednek vonatok, belét vagy, fogalmam sincs, hogy hány, tehát, tehát ezügyben például felkészületlen vagyok, hogy azt tudom, hogy időnként szokott arról szó lenni elsősorban uh, hideges, hideg időben, amikor ugye felmerül az, hogy kinyissanak vagy bezárjanak uh, pályaudvarokat, és abból ugye az következik, hogy Jézuskámak ezek szerint van, hogy ezek be vannak zárva, meg egyáltalán nem közlekednek. De azért ez egy egészen hajmeresztő ötletnek tűnik, és ebben az egész kampányban, ami van, olyan meglepő dolgok hangoznak el. Annak idején Demszki Gábor gyakran volt vendége a Kejfej és, és kampány ő interaktív műsort is vállalt, és arról volt szó, hogy legyen itt egy jelzőtápla, mondta, lesz. Legyen itt egy óvoda, mondta, lesz. Nem volt olyan dolog, amire nem mondta volna az, hogy lesz. Egyedül a kutyaszarról nem volt szabad beszélni, mert azt nagyon utálta. Ebben a léptékben azonban, most ez, ez, hogy repülőgépek sem fognak közlekedni, vagy nem fognak leszállni, felszállni, ez, ez meghaladja a Dembski magasságát. És akkor a ezt lehet, hogy a vonatok se fognak járni éjszaka, mint nem iholban. belét, vagy, a te életedet is meg fogják könnyíteni, mert a hatos is, a négyes villamos se fog járni, hiszen elmondták, hogy olyan terhelésnek van kitéve az a nagykörült, hogy azért kell állandóan cserélni a villamosineket. beleért vagy, van egy pár város még, ahol gyakran közlekednek villamosok, és nem tudom, hogy ilyen gyakran cserélik-e a villamosineket, de akkor neked is csendesebb lesz az éjszakad. Hát nem fogok a városban az egyik legjobb dolog az, hogy az északai közlekedés az meg lehet, hogy jól megoldott. De hát, jó, hát nem az én szavazatomra megy a tájézás. Szerinted, hogyha lezajlik az uniós választás és vége lesz a helyhatósági vagy önkormányzati választásnak, akkor lesz átmeneti csönd? Hát én ebben, én ebben mindig szeptikus vagyok. Megmondom hát, neked őszintén, hogy ezt miért mondom neked, mert fogalmam sincs, hogy a civil rádió kap -e frekvenciát vagy sem, vagy az én életem hogy alakul, de valami azt sugja belől, hogy én októberben szeretném letenni ezügyben a lantot. Tehát egész egyszerűen februárban még sose volt ilyen érzésem, és ez most már nem az első nap, nekem ebből elegem lett. Egyszerre csak elegem lett. Elegem lett a politikusokból, elegem lett az emberekből, Kicsit elegem lett természetesen magamból is, és azt gondoltam, tudod, mint amikor az ember egy e, képtárban van, és közelít és távolít a képhez, vagy képtől, annak érdekében, hogy, hogy. hát ez néhány kép, ami az embert foglalkoztassa, és akkor egyszer csak rájön arra, hogy egy viszonylag nagyobb távolságot tart tőle. Nem tökéletes a példa, hiszen én most nem elég, hogy távolságot akarok tartani, el is szakadnék, de olyan közel vagyok, amitől már szédülök. Hány ingerem van? Ezt megértem. Hogyha vissza akarjuk kanyarítani a dolgot az elejéhez, akkor valószínűleg az lenne például egy érzékelhető felvállalkozási lépés, hogyha elkezdenéd azt érezni, hogy nem unod és nincsen eleget belőle. Jó, de mondok egy konkrét példát, ugye az általad is idézett tegnapi műsorban azt kérdezte tőlem egy hallgató, hogy mondja meg, Fialak úr, mi igaz a sorosféle plakát kampányból. Mondtam, én holnap beszélgetek Navras és Tiborral, az jó lesz, mert azt mondta, egy papírok unió... biztos, mert azt mondta hogy papisok kell kellene, Igen, iratok. Kilatok, kilatok, igen, igen. Csak eszembe jutott erről a híres szanyi interjú. A milyen? Micsoda? A Dancsák Zsuzsának a szanyi interjúja. Hol van róla a papír? <gül> igen, szóval igen. Jó, az, az, az nekem, is, nekem is egy nagyon, nagyon, pontja volt a mi sornak. Igen, csak hát én, én tehát nem tudok tehát és ha szerzek iratokat akkor, akkor azok jó iratok lesznek tehát most csak ugyanarról beszélek, hogy nem tudok már ezt jól csinálni Tehát mint amikor Nagy Attilától kérdezte az MTI tudósítója a Körösegyi Völgyhídon, hogy ne haragudjon vezérigazgató hol van itt a Körösegyi Völgyhíd, és akkor azt mondta neki Nagy Attila asszonyom rajta áll csak nem vette iszre. nem tudok mit tenni Tehát én lassan már a humorát is elvesztem Bilányos, hát ezt az érzést, azt tudod, hogy én is többször váltottam már pályát, részben ilyen okból is. Hát remélem, hogy nem. Egyrészt remélem, hogy októberi kitartasz, másrészt remélem, hogy nem október lesz a vége, de hát ezt, ezt majd úgyis az hogy alakultak ezek a terített időszakok? Hát nagy, nagyjából jól leírtad az én akkori érzéseimet, hogy unalmas, ilyen rendító nem vagyok alkalmas nem akarom csinálni, de nekem olyan szerencsém volt mindig, hogy ilyenkor tudtam váltani. És most például pontosan azt csinálom, amit nagyon-nagyon szeretek. De hát ez, ez, ez a szerencse, ez egy, ez egy kiváltság, azt nagyon jól tudom. Ez most a könyvek? Hát a könyvek és a tudományos kutatás, ön, önmagáért való tudományos kutatás. Nagyon szépen köszönöm a közreműködést. Jövő héten valamikor összefutunk, gondolom. Köszönöm. Rendben, rendben, Szia. Önök hallották. Jó reggelt, Fiala János vagyok, lehet? Tele vagyok kérdéssel. Figyeljen, fi, ön nem mindig hallgatja a műsor, így ezt nem tudja, a Filipovval hagytam, abban ön előtt mindig a Filipovval beszélgetek, vagy Lelems általában, és tényleg betelefonált egy hallgató. É, és biztos ismeri azt, amikor vannak nagyon bonyolult dolgok, de vannak jelképes, szimbolikus történetek, a viccek is néha ilyenek, amiket az ember elmesél, akkor abban bízik, hogy azt után már sokkal hosszabban nem kell elmondani a dolgot, mert egyrészt nem tudja, meg nem is tudja értelmesen. Érti, amit mondok? Igen, igen. Ilyenből sok van a kelyfejlőncs életében, beléd, vagy egyszer a hírtévében volt valamelyik népszavazással kapcsolatban, amikor a gyűri polgármestert megkérdezte egy lakossági fórumon, egy gyűri lakos, és azt kérdezte, polgármester úr, ön meg fogja szavazni azt az izét? És akkor válaszolt rá a polgármester, miközben azért az egészben volt valami vicces, hogy mégis toznácsi ét a izé. Tegnap a következő történt. Betelefonált ide egy jó ember, férfi a jó ember, azt mondja, nézze fiala úr, nekem iratok kellenének. És akkor arra iratok, gondoltam, hogy iratok, iratok, igen, iratok, aha. hogy mire gondolhat. De az úgy nagyjából mutatja, hogy mi van a fejekben. Aha, aha, aha. Hát ez egy érdekes dolog, mert iratok olyan értelemben, hogy igen, mert ennek van egy olyan hogy legális, hogy és fehér változata hogy iratok az az előterjesztések, tehát az, hogy nem plegykák kellene neki, hanem akkor tényleg, hogy ezek tényleg vannak. Vagy van egy szürke vagy fekete változat az iratok, mi szerint a, a konspirációs ülési jegyzőkönyvei kellenek, ahol a Soros, meg a Junker, meg a nem tudom kicsoda megbeszélték, hogy akkor ez most van, nem tudom, mire gondolt a hallgató. Én nagyjából azt látom, mint a, a kiállításokon, hogy ilyen padokat kéne elhelyezni a Soros plakáttal szemben, az emberek leülnének és beszélgetnének a plakáttal. Aki hatásos hogy, plakát, akkor egy hatásos plakát, ugye, minden azt mondja. Nem feltétlenül, hanem azért, mert valami olyan igényt elégítenek ki, miközben egyébként régebben ilyen közönségigény nem volt, ami, ami, amit, amit valahogy kanalizálni és kezelni kell. Ön a bizottság részeként, hogyan viszonyul ahhoz a plakátkampányhoz, amelyek kapcsolatban mondatok állnak szembe mondatokkal, olyanok csak szeretnék idézni pontosan, be akarják vezetni a kötelező betelepítési kvótát, amire ugye az a válasz, hogy nincs olyan, hogy ők csak az Európai Unió létezik, amelynek Magyarország is a tagja, akkor valami olyan mondat van, illetve nem valami olyan mondat van a plakáton a Magyaron gyengíteni akarják a tagállamok határvédelmi jogait. Nem igaz, hogy az, az EU alása a nemzeti határvédelmet épp ellenkezőleg. Migránsvízumal könnyítenék a bevándorlást, írja a magyar plakát, a külföldi, a Brüsszeli azt mondja, úgynevezett migránsvízumra sincs semmilyen tervünk, azt maguk a tagállamok döntik el, hogy milyen mértékben akarnak befogadni. Eh, embereket, és akkor az ember ott áll, ahol a par szakad, és nem nagyon tud mit kezdeni ezzel az egészszel. Tehát egymás mellett van két plakát, én ülök velük szemben, a plakátok is beszélgetnek egymással, én is beszélgetek a plakátokkal, és úgy tűnik, hogy az egészből semmi az ég a világán, legalábbis amit én értelemnek nevezek, nem jön ki. Hát... Uh... Igen, erről ugye szerintem többször beszélgettünk az elmúlt öt évben, vagy négy és fél évben, és ez az a helyzet, amit most, hát amit ön leír, amiben én négy és fél évet töltöm a mindennapjármat, mert ez most ugye nagyon fűrítetlen és eszenciálisan kapányszerűen jönnek ki ezek a, ugye amit idézett az egyrészt a, a plakátok, tehát a kormányzat plakátjai, másrészt pedig a bizottságnak a hivatalos reakciói egymás mellé állítva és gyakorlatilag így töltöttem az elmúlt négy és fél éve, mert ezekben a kérdésekben ennyire éles szembenállás volt. Jó, de abban ugye megegyezhetünk, hogy a kettő egyszerre nem lehet igaz. De ezt akartam mondani, most én centiben nem tudom kimérni. Ezek mind olyan dolgok, amelyek, ugye a kötelező kóltáról mi is többször beszéltünk. A kötelező kóltával valóban volt egy ilyen javaslat, az Európai Bizottság részéről 2016-ban, idestóval lassan három éve, amely gyakorlatilag elhalt. Ezt többször is mondtam, nem történt belőle semmi. A, a migránsvízum ilyen nem is volt a, a bizottságnál, ilyen nem járt, de amennyire én tudom, az Európai Parlamentben talán volt egy ilyen képviselői indítvány, tehát ezek olyanok, amik szóba kerülnek az európai belpolitikai viták során. Hát, és akkor innentől kezdve, hogy ugye a kormányzati plakát sem azt mondja, ő jövőre vonatkozóan mondja, ha jól mond, ha jól emlékszem. Igen, azt mondja, be akarják vezetni a kötelező betelepítési kvótát, és amikor azt mondja neki valaki, nem feltétlenül nabracistéból, de nem akarják bevezetni, akkor azt mondják, hogy de tudjuk, hogy a fiókokban már ott van a terv, hát ezt Orbán Viktor maga is elmondta az évértékelő beszédében, és csak várják a pillanatot, hogy elővegyék, mint a rendszerváltásnál azok a drámák, amelyek nem jelenhettek meg, aztán kiderült, hogy nincsenek ilyen drámák, de, de könyörgöm, ezért ezt. Ha komolyan veszem, akkor nem tudom eléggé komolyan venni. Ha viccesnek veszem, akkor nem tudom eléggé viccesnek venni. Én nem feltételezem, hogy ez vicc. Egy ország uszul ennek kapcsán, Iratokat hát de... akarnak látni az emberek, amikor mutatok nekik, akkor azt mondják, hogy ez nem az igazi, ők más iratot akarnak, nem tudják, milyen iratot akarnak, de olyat, ami meggyőzi őket. Én nem tudnék olyan iratot mutatni, ami meggyőzni őket. És az az érzésem, hogy maga a propagandagépezet, ami a világon bárhol működik, és mindenhol van, legfeljebb nem egyforma sebességgel, ezen alapulva manipulálja az embereket, és én legszívesebben azt mondanám, hogy egy kicsit legyen szíves mennyien hátrép. Ez nincs van. De ez az egy kampányban nem szokatlan, hogy ez történik. Tehát az, ez egy bevet, amit pontosan, amit ön mond, tömegdemokráciában a választási kampány, propagandagépezete, az sokszor így dolgozik. Ez. Ezt lehet sajnálkozó hangon, lehet tényszerűen mondani, de az az igazság, de, Amikor az Index és a magyar hírlap munkatársa a hirtévében szöges ellentétesen fogalmaz a Frontexről, hogy az egyébként hogyan tudna határvédelmek fülé a nemzeti határvédelemnek, miközben ennek a dokumentumai erről nem szólnak kizárólag valami tömegszerencsétlenség esetében, akkor azért azt nem lehet mondani egyidejileg, hogy ma 2019. február 22-e péntek van, és azt, hogy február 22-e csütörtök van. Jó, azt nem lehet mondani, de, persze, de a választási kampányokban is mondják a péntekre azt, hogy csütörtök van. Viszont a kormányzati tervekről, vagy a másik pártnak a programpontjairól azért ilyen erősen eltúzott viták folynak. Oké, okay, hát, akkor azt kérdezem, kérdezem hogy az, az Európai Unióban a Timmermans, vagy a Juncker, vagy bárki másnak a felháborodás az egy műfelháborodás? Nem, nem, nem, nem műfelháborodás. nem, nem, nem. nem, nem, hát, nem, nem De ők akkor miért veszik kampány? komolyan? A nem, egy választási kampányban mindenki mindent komolyan vesz. Timmermans a szocialisták csúcsjelőzi. Ez azt jelenti, hogyha a szocialisták relatíve többséget szereznek az Európai Parlamentben, azaz ők végeznek az első helyen, akkor ő lesz az Európai Bizottság elnöke. Na most nyilvánvalóan a, ő eleve érzékenyebben reagál, Jean-Claude Juncker pedig egy hivatalban lévő, a bizottságban a hivatalban lévő elnöke, és nem mellesleg az ő azt a a sorosgyi egy mellett itt a budapesti és Magyarország egyéb helyén a, a plakátokon. Persze ez, a érzékenyebben reagálnak, de egyébként ettől Ettől elvonatkoztatva, ha most csak a kampányviták természetét nézzük, és nem megkerülni akarom a témát, hanem az én számomra ez egy klasszikus kampányhelyzet, ahol, ahol a, a, a... Nem tudom, tényleg nem tudom, most nem játszani akarok a szavakkal, ezt nem tudom, ezek kormányzati plakátok, egy Fidesz plakátok. Ezek kormányzati plakátok. Ezek kormányzati plakátok. A, kormány, a kormány gyakorlatilag egy ellenzéki párti pozícióból támadja az Európai Bizottságot, mintha az egy kormánypárt lenne, egy kvázi választási kampány szituáció. Hevesen reagál mindenki, heves vita folyik, de ez egy kampányban így szokott lenni. Hát most mindegyik okay. magyar választási kampányban... Oké, okay, de akkor, ha, akkor engedje meg, anélkül, hogy uh, izé és bizé, be akarják vezetni a kötelező betelepítési kvótát. Igen, nem izé. Ez a három lehetőség van. Ön melyiket x Az be? Az izé, az, az ez ami nem. Hogy mondjam, nekem azért nem könnyű a helyzetem, mert nekem 2014 őszén a hivatalba lépésemkor le kellett tennem egy esküt arra, hogy mindig, minden körülmények között a bizottság hivatalos álláspontját képviselem. Én még az egyetlen biztos, ezt is többször elmondtam, akinek a, a saját hazája, vagy a saját hazájának kormánya hivatalos emberei gyakorlatilag folyamatosan vitatják a bizottság hivatalos álláspontját, és nem mellesleg. Mind a két oldal hűségnyilatkozatot kér tőlem. Én, én nem fogok itt most nyilvánosan sem ezt, sem azt mondani, mert nem tudok jót mondani. Ha én azt mondom önnek, hogy igen, ez egy reális veszély, akkor holnap egy fegyelmet kapok a bizottságtól, mert a hivatalos álláskont az, hogy nincsen ilyen kota. Ha pedig azt mondom, hogy szó sincs erről, akkor ismét jön majd valamelyik pártnak valamelyik elnöke, vagy esetleg miniszterelnök helytese, és lehazaárul a Spertángel. Jó, de a bizottság mégis megszólal ez ügyben és a bizottság ügyben véleményt formál, akkor a bizottság tagjai miért nem formálhatnak véleményt? véleményt? Nem, nem véleményt. Elmondhatom a bizottság hivatalos álláspontját. De ezt tettem néhányszor már ez alkalommal, és abból mindig az lett, itt Magyarországon, hogy az is eladta magát Brüsszelnek, és hogy hazáról. Most nem fogok ebbe a játékba belemenni. Pont egy választási kampány kellős közöttem. Ért... Amikor ráadásul már kiáll a kerem az egészből. Hát talán éppen ezért lenne könnyebb. Nem, nem, nem. De még kötnek a... Tehát én most abban a helyzetben vagyok, amikor már leköszönőben vagyok... De mi köti inkább? Szerint... Hogy mi -e? Mi, hogy mi hát van egy... Mi, mi köti inkább? Így, de... De mi az, hogy mi hát, hogy most az uniós biztossága, vagy pedig a hazája iránti lojalitása? Hát ebben nem nem, hát nézze, nem kétséges, hogy a hazám iránti lojalitás az erősebb. Hát az ember a hazáját jobban szereti, mint egy intézmény. Tehát jogilag én az, a bizottsághoz vagyok kötve. Sosem mi erült az, az, az rá, azt, hogy lemondjon emiatt? Hogy képtelen helyzet elé állítják hát, ön személyesen? Hogy egész egyszerűen... Ma... Ha, már, ha már egyszer visszavonultam teljesen, akkor elmondom, hogy a pályám során hányszor merít fel az, hogy, hogy lemondjak, és hogy hányszor nem történt meg valamilyen miatt? Én ezt értem, de önt de facto lehetett lehelyzetbe hozzá. Abban vagyok, így van. Na, de az ember nem szeret négy évben vagy öt éven keresztül lehetett lehelyzetbe lenni? Nem Még sem, nem akkor nem sem, szeret. hogyha közben tud pozitív dolgokat csinálni. Igen, nem szeret, de... Önnel felmossák itthon a padlót, amihez ön ebben a formában nincs hozzászokva? Hát azt nem mondanám, hogy nem vagyok hozzászokva, hogy végig tudok az elmúlt tizen... Oké, okay, de ilyen mértében hát, még sose volt felmosor, hogy mint most. De, voltam. Mi? Majd elmondom. Ezt, na, most, most, tehát most nem, ez még nem az, amíg aktív a pályán vagyok, és bármilyen szempontból is aktív politikus vagyok, Addig még nem fogom Ag Aggódom a zománca miatt, mi? tudja? Aha, mert? Hát mert hogyha a zománc megsérül, akkor az alváz elkezd rozsdásodni. Tehát nem jó, ha az ománc sérül. De most miért, miért ebben a kampányban? Nem, nem kampányban ebben a kampányban, a... a kampányban, én most már az egészet egybeveszem. Persze. Jó, jó. Hát a témát váltottunk. Nem váltottunk témát, összeadtam a részleteket. tatlannak érzem a szituációt. Nem, nem tudok csinálni, van? <gül> Igen, hát azért az ember nagyon sokszor, ha izzadt, akkor megmosakodhat, ruhát cserél. Azt kérdezem öntől, hogy megjelent egy rangsor. Ugye felmerült az, hogy ezzel kapcsolatban majd írni fogtán az index, vagy nem az index. Minden esetben az, az a legjobb, hogyha netán az indexnek kellett volna ind írnia erről, akkor azért fura, mert a 444 után ugye maga az index írt róla talán másodiknak az eurológus, eh, amely ugyan tartalmazott írásában kritikus mondatokat, de olyan nagyon sokat nem. Eh, itthon a felmosó rongy jellekhez az is hozzátartozik. Az én hallgatóim azt írták, hogy hát ilyen helyezéssel őrnek se fogják fölvenni, hogy, hogy abszolút tájékozatlanok az emberek azzal kapcsolatban, hogy az uniós biztosokat, amikor rangsorolták, akkor ki milyen módon rangsorolta, és ez egyébként egy FIFA rangsornak, vagy valamilyen hivatalos rangsornak tekinthető-e. Miközben megkeresem a papírjaimat segít. Nyilvánvalóan hát nyilvánvaló, hogy az emberek nem fogják elfogadni egy részük, mert azt fogják mondani, hogy nyilvánvalóan elfogult a saját személyét illető. Igen, igen. És az index, egy interjút készített, ez valamikor talán megjelenik, nem tudom, nem látok bele a szerkesztési mechanizmusba. A másik pedig, hogy ez egyáltalán nem egy hivatalos ragsor. Tehát ugye a, elérhető egyébként az interneten, bárki meg tudja nézni, ez egy reklám és kommunikációs cégnek a. Hát kiadványa, ahol ők összesen megkérdeztek közel 1800 partnerüket, ez egy 500 milliós piac, csak azért mondom, ebből 1800 partnerüket, akik jó az üzleti szférából jöttek, tovább nem részletezik egyébként, hogy kikről van szó. És hát uh, azt mondták nekik, hogy egy ez a Börsen Kone and Wolf, vagy Wolfi, nem tudom, hogy kell ejteni. Igen. Ez igen. mi? Mi ez a kommunikációs a, PR ügynökség? Ez egy olyan cég, amely egyébként szerződésben áll a bizottsággal, és rendezvényeket szervez. Ö, moderátorokat biztosít rendezvényekhez, reklámanyagokat készít, tehát egy, hát egy PR. PR és tanácsadó cég. Ugye az szerepel, hogy az összefoglalóban nem szerepel, milyen szempontok alapján választották ki, hogy kinek küldenek kérdőjüvet. Összesen 1769-en küldték vissza. A legnagyobb részben brit, francia, német, belga és olasz nemzetiségi válaszadók mondták el a véleményüket. 38,5%-ük belgiumban lakik. Ez ugye totálisan feldől az egész. Majdnem ötöd részük az üzleti szektorban dolgozik. 12%-uk valamilyen tanácsadó cégben, 10%- alkalmazottja, és az is hozzátartozik a dologhoz, hogy önnél, de másoknál is, de önnél konkrétan a két évet majd majdnek a fele a nem tudom kategóriába x et és nem adott pontszámot, mondván, hogy az ön tevékenységével és szemével talán a tevékenysége területét illetően, vagy okán nincs tisztában. Hát ami egyébként érthető, hogyha egy valaki üzletember egy európai cégnél, vagy akár egy belga cégnél, mondjuk a, a leginkább egy képviselt országnál, akkor nem valószínű, hogy az Európai Unió oktatási, kulturális és biztos, és Kifállási biztosának a tevékenysége iránt érdeklődne. Tehát azért ezt én nem várom el. Egyébként nem vélem, már azért a jön ki első helyen. Nem az kiváló biztos, tehát nem azt vitatom hanem az, hogy az ő működési területe van a legközelebbi viszonyban a megkérdezettek működési területével. És van még egy, ugye, egyrészt, hogy, ez, hogy hogyha megnézi az értékelést, akkor én vagyok az egyetlen olyan biztos, akinek az értékelésébe valahogy-hogy hogy nem szükségesen tartották azt beleszerni, hogy Orbán Víztor kormányának volt tagja, 5 év után is. Igen. A pedig, az, ami nagyon vicces, hogy azt az beleírják az értékelés, hogy érdekes, hogy meg tudta duplázni az Erasmus költségvetését, ennek ellenére mégis a legrosszabb. Most a politikai teljesítményt nagyon nehéz mérni. Tehát nagyon nehéz szerintem olyan szempontokat találni, hogy mitől sikeres egy politikus, mitől nem. De az, hogy a saját területének a költségvetését több mint kétszeresére tudja növelni, az én szerintem. A siker egyik lehetséges szempontja. Akkor, amikor ez a uniós biztosoknak a felmérése történik, ez minden egyes olyan periódusban, amikor lejár a mandátum, megtörténik? Vagy ez, nem, euh... tudok róla. nem tudok róla. Az az igazság, hogy ez, ez, a, ez maga ez a jelentés, ez biztelben az évvilágon semmilyen visszhangot nem váltott ki. És amennyire én látom a, a 28 tagállam közül 27-ben Hát minimál, ha megemlítetek akkor egy-egy újság emlézettel meg, pontosan azért, mert olyan mint van nálunk, nem tudom, nem akarok és nem akarok senkit sem megbántani, de mondjuk egy, egy reklámcég kihozna egy rangsort arról, hogy ki mennyire szereti a kormány különböző tagjait. ez egy fiazány. Azt se tudom, hogy ebből születik-e több, tehát mások is csinálnak-e de ez nem egy hivatalos. Nem hivatalos és nem reprezent. Olyan létezik? Hát a, a, a bizottságnak a belső értékelési szervezetei szoktak ö, olyan értékelést, ö, inkább beszámolót készíteni, hogy a biztosok miket csinálnak. De ez nem, ez nem teszi, éppen azért nem teszi rangsorba az embereket, mert nem lehet összemérni egy olyan biztosnak a teljesítményét, mint mondjuk, a, mint amilyen én vagyok, tehát akinek a, a, a területeinek a túlnyomó része tagállami hatáskörbe tartozik. Ezért ebből adódva van nagyon kevés a. A, a jogalkotási feladat, mondjuk, és inkább az együttműködés a fontos, és nem lehet egy, egy, olyan, egy olyan biztosan összehasonlítani, mint egy Ráti memann aki a bizottság első elnök helyettese, emberi jogi kérdésekkel foglalkozik, és, nem tudom is rá, és, és sokkal szélesebb horizontal, és egyébként adott esetben jogalkotási feladata is lehet. Tehát nehezen összehasonlítható területek, mert más, mint a, egy országban a minisztereknek, Különböző területeken, de nagyjából hasonló feladataik vannak. Itt a biztosoknak területtől függően teljesen más karakterű feladataik vannak. Van olyan biztos, aki éjjel-nappal az Európai Parlamentben ül, és ott tárgya a jogalkotási tervezeteket, és van olyan biztos, aki pedig, aki pedig tön, én ilyen vagyok, aki többnyire vagy egyeztetéseken van, vagy eseményeken van, vagy, vagy konferenciákon, és a többi az a belső értékelés, ami létezik, vagy létezhet, az lehet publikus is, vagy az nem publikus? Hát, amit én, én láttam, ilyen belső értékelést, az például azzal, azzal foglalkozik, hogy hány, e, hát magyarul talán lakossági fórum áll a legközelebb ehhez a kategóriához. Tehát hány a az európai polgárokkal közvetlen találkozók csinálnak. Én úgy tudom, hogy ez publikus. Ott egyébként valahol én ott vagyok a felső középmesényben. Az önök javadalmazása az fix, tehát kiindulva még azért régi emlékeimből önöket jutalmazni annak alapján, nem. hogy milyen, tehát olyan nincsen. Ez nem létezik. Nem nincs, nincs. Olyan van-e, hogy az Európai Bizottság, vagy maga az Unió más szerve, hát saját magát mégsem, a a lejárta idején valamilyen, nem a lenirende, mindenképpen nem lenirende, nem akarom de valami, tehát val, val, val, val, valamit ad a biztos tevékenységének elismeréseképpen, és az nem olyan, mint a bőrszünk and, and Wolfi? Nincs, nincs. Az, hát ugye az, ugyanaz, mint a politikus álláspontnak mondani, hogy a egy az, hogy újra választjál. Azt értem. Mondhatnánk, hogy a biztosnál a legnagyobb kitüntetés az, hogy a saját aztán a méltónak tartja azt, hogy újra. Hát ez, ez az, így nem ez az én nem áll fenn. Igen. De nem elég, hogy nem áll de de azon kívül, hogy kiszúrta ezt a hírt valahol a 444.hu, miközben nem tartotta szükségesnek megírni azt, amit az index megírt, hogy leginkább az derült ki ebből a felmérésből, hogy nem lehet értékelni a biztosok munkáját. Valójában azt élhette meg, legalábbis ezt a műsort leszámítva hogy ha nem is előttek olyan nagyon a személyén, de az égegy adta a világ hogy voltak olyanok, akik szándékoztak ezt e, e, reálisan értékelni, de azok túlságosan túlságos hangosan nem beszéltek, az Unió erről nem beszélt, mert nem volt a hivatalosságrangyá. Itthon nem beszéltek erről, hiszen ön átmenetleg olyan, mint egy űrállomás nincsen Magyarország területén, fent van az űrben, és mindenki a maga módján élszelődhetett azon, hogy hihihi, milyen rosszul végzett a namra csöcsön. Igen, szerintem az érdekes, érdekes reakcióban. Gondolom, aki eddig sem szimpatizált velem annak sok újdonságot, az nem jelen tört, mert meg is győződve, hogy abszolút tehetségtelen, hazi és semmire kellő ember vagyok. Akik viszont eddig szimpatizáltak velem, ők, ők közülük nagyon sokan. Tehát ez az érdekes, hogy kérj egy ilyen hír, és akkor aki e, egyébként szimpatizál velem, vagy ismer engem valahonnan és kedvel, az ő számukra ez pillanatnyi megingás sem okoz, sőt, ők úgy érzik, hogy, és nagyon kedves módon ilyenkor egy levél lel még bátorítanak is, hogy ők látták ezt a hírt, de ők tudják, hogy ez nem igaz. És nagyon jól Ezt megértem, de a hivatalosság rangján, ott, ahol a 444.hu vagy az Index írtóla, azon, azon a hivatalosság rangján önnel nem foglalkoztak, vagy ha igen, akkor az még nem jelent meg azért? Index, így van, így van. Azért, ez, ez, én, mondjam, hálás vagyok, vagy fogalmazunk itt, hogy értékelem az Indexnek az erőfeszítését, ami még, még nincs kint, remélem majd egyszer kint lesz. Igen, egy csak interjú. én azt gondolom, hogy miután ugye ez egy 19 egy hír, ma 22-e van. Hát, igen, igen. meg van, még, még, igen. Igen. De hát Isten ma, lassan mert ezt szokták mondani. Talán. Igen. Meg van egy nagyon szellemes mondás, amit ugye ez a rossz hír, nem tudom, rókalábakol jár, a, a jó hír pedig elefánt, vagy valami ilyesmiért nem tudom pontosan idézni, de a hallgatók közül nyilván valaki be tudja kibenni ezt és is a... Én idősebb vagyok ter... önnyel, persze nem feltétlen vagyok okosabb is, de ezeknek a történetnek a személyiség romboló hatását én azért egy tízes skálán, a kettes fölött szoktam értékelni. Azért ezek nem vicces dolgok. Még hát, akkor is egyébként, ezer, hogyha maga... Abszolút, van. abszolút ezer ilyen van, és aztán ezek valahogy összegződnek, tehát hogy az ember... Igen, igen. Hát valahogy azért a magyar közéletben mindenkit így a díjbe le kell használni. nem megy, akkor, akkor ilyen között. Ugye a tegnapi kormányinfón azt hangzott el, hogy a brüsszeli tervekről szóló kormányzati plakátkampány minden elemében tartható pontos és igaz tartalmaz, ami ugye azért nagyon furcsa, mert ahogy megegyeztünk mind a ketten. Jövőbeni eseményekről félig-meddig feltételes módban szól, be akarják vezetni a kötelező betelepítési kvótát, gyengíteni akarják a tagállamok határvédelmi jogait, migránsvízummal könnyítenék a bevándorlást, ezeket már majdnem múltidőben kezeli ez a mondat, mert szerint a brüsszeli tervekről szóló kormányzati plakátkampány minden elemében tartható pontos és igaz állításokat tartalmaz, Uh, és ahonnak érdekében, hogy ezt az emberek jobban is megérthessék, és ne csak az utcán uh, tudjanak találkozni ezekkel a kijelentésekkel, mindenki kap majd még egy levelet is. Uh, visszatérvén uh, nem keretes szerkezetként ahhoz, ahol kezdtük, azért ez uh, egy olyan kampány, amelynek a tudatmódosító hatását én nem becsülném le. Én sem, röviden, de igen, ezen én is nagyon sokat gondolkoztam, hogy, hogy, hogy milyenek a hosszú távú hatása magunkra nézve, mint magyar politikai közösség, mint nemzet, hogy mert mi hozzászoktunk ahhoz, sajnos az elmúlt időszakban már, azt mondhatnám az elmúlt húsz évben, hogy a magyar politika, egyre inkább személyeskedő és egyre kevésbé témával foglalkozó lett. Tehát, hogy a foci nyelven szólva egyre inkább a babára megy és egyre kevésbé a labdára. És, és most ezt, ugye ez rendkívüli hatékonyságú. Pontosan az erről hát van az aki, szó. Főleg aki nem foglalkozik a politikával minden nap, vagy csak ünnepnapokon foglalkozik vele, ő sokkal jobban tudja azonosítani a személyeket, mint a témákat. De, de ez a hatékonyság, ez ugyanakkor egy olyan romboló, én is úgy gondolom, egy olyan romboló ö, hatással is jár, ami a, magát, a közösségiséget rombolja. Tehát, az, hogy itt, itt Magyarországon belül a politikai élet, én, ilyen, én ezt sem tartom jónak, erről is többször beszéltünk, talán a hallgatók is emlékeznek rá, voltam én is éles szituációban, fogalmaztam élesen, soha igyekeztem sohasem személyiséget megsemmisíteni. Fogalmaztam élesen, de ezek nem voltak becsmérlők, legalábbis szándélyfény szerint. A... Most én azt érzem, hogy a magyar politika nyelvezetében ez most már, már szinte kizárólagossá válik, és sajnos most már azt látom, hogy kifelé is ezt visszük, ami én is úgy gondolom, hogy ez komoly hatású. Ígéretemnek megfelelően befejezzük az előző beszélgetést, az EU-val megvalósul örök törekvésünk, ugye ez az, az azonnalinak írt uh, uh, írása, most azon gondolkodtam, mondjam azt, hogy szösszened, akkor biztos úgy tűnik, mintha abban leértékeltem volna, úgyhogy nem mondtam azt, hogy szösszened. Um, azt kérdezem öntől, hogy ott van a fejében az a Veszprém, amely majd 2023-ban valamit fel akar mutatni, miközben hát azért addig van még négy év, és ez nagyon sok. Igen. Nem csak az én fejemben van most, hanem abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a, a, a polgármester, aki személyes jó barátom is, és ő velem tulajdonképpen 2000, ugye említettem még a múltkor, hogy ez még az előző, Kulturális fővárosi körnél is mi pontosan tartottu egy vesztén valóra. Égy mert kérek, hogy ugye, amit a polgármesteről mond, arról itt az eszembe, hogy beszélgettünk a Mitúról, és Oberfunk Pár azt nyilatkozta, hogy megkérdezte a polgármester véleményét, hogy a Veszprém Színházat illetően ott Martó László és ezzel kapcsolatban a polgármester korrigáláss, és azt mondta, hogy ő eddig se szólt bele a Veszprém Színház munkájába, ez, ezután se fog beleszólni, megnézi az előadást, de az, hogy ő ez fel, az számára idegen, mert ő mint polgármester nem gondolja azt, hogy neki meg kéne határozni a Westfém Színház programját. Ezt én is furcsával olvastam egyébként, mert most ez fejeálisan Tehát Mi ez, amikor egy színpadi igazgató ezen egy előadásból utána azt mondja, hogy de hát a kormányrester azt mondta, hogy ez mehet. Ez, hát ez, a ez a szolgálérők. Ez a szolgálérők. Nem tudom, fogalmazunk úgy, hogy pontosan, vagy nem tudom, mindegy. Na, tehát a lényeg az, hogy, hogy a fogalmesterrel nekünk ez egy most idest több, mint egy évtizedes törekvésünk, ami tágabban megfogalmazva, úgy, úgy lehetne, amellett, hogy Zeszpén legyen egy, a, szerintem a, a, az érdemeihez, e, néltán európai... Azt például lehet tudni, hogy ez milyen költségvetéssel megy, vagy most csak elvekről beszélünk. A 23-as év maga? Hát azért nehéz megmondani, mert van egy felvezető része, lesz egy levezető része, hát egy több milliárdos költségvetésre uh -huh. van szó, szóval, ami ezért, hagyományosan az Európai Unió is hozzá szokott járulni. De mondjuk egy 40-60 arányban az a nemzeti költségek és általában. Pécsnél talán még több is volt. A és mit községedés? fog Azt, hogy, hogy a városi növekedési modell alapja lehet a kultúra és kreatív ipar és a tudás ipar is. Tehát az egyetem, a kultúra, a kreativitás, ez, ez lehet gazdaságot mozgató, helyi gazdaságot mozgató tényező is. amit persze egy közfejfelű így de modellt, sikeres modellt Magyarországon még nem láttam ezügyben. Európában láttam már, Olaszországban és Franciaországban is vannak olyan városok. Egyébként tipikusan ezek a, a népességhez viszonyítva mondjuk úgy, hogy közepes közepes nagyságú vagy nagy közepes nagyságú városok. Ugye beszéljünk maga 65.000 lakosával európai mértékben egy kisváros, magyar mértékben egy közepes város És azt próbálnánk az Európa Kultúra és Fővárosa számomra annak az esélyét adja, hogy, hogy ezt a fajta növekedési modellnek a feltételeit megteremtsük Magyarországon, és 23 után ezt van is tudjuk tenni. Azt kérdezem öntől, hogy azzal záról az ön írás az azonnal, én, hogy Európa Nemzetek történelme, ahogyan az Európai Unió és az Európai Nemzetek egy egészen kivételes kísérlete, hogy azt a két háború között kimagasló kultúrát létrehozó földrészt megszabadítsa a fegyveres konfliktusoktól, és soha nem látott jólétet hozzon a nemzeteinek, még ha sok hibával és is, fogyatékossága is, de eddig teljesíteni tudta ezt a célját. Végre mi is természetes részesei lehetünk ennek az erőfeszítésnek, ne adjuk el ezt. Ezt a lehetőséget. Mit jelent az, hogy ne el ezt a lehetőséget? Hát az, hogy a geop, mindenféle geopolitikai megfontolások rettemennek jobbra-balra, a, a, a hanyatló nyugattól kezdve a profitábilisabb Ázsia és a, és a nem tudom én, különböző alternatív forgatókönyvek. És én szerintem nekünk az intézményi, az Európai Unióhoz való intézményi tartozásunk, az egy olyan hosszú távú befektetés, amelynek minden pillanatnyi számítást nekem Én ezt valadni. értem, de ugye ez az írás befejeződhetett volna ott is, hogy végre mi is természetes részesei lehetünk ennek az erőfeszítésnek, ám de nem itt fejeződik be. Önnél az az utolsó mondat, amely tagadólag szól valamiről, annak egyébként az opcionális lehetősége az ott van az önfejében? Igen, az az, hogy, hogy, hogy valaki valaki Pillanatilag nagyobb befektetésekkel, nagyobb pénzösszeggel csecket, hiszen ez nem csak a politikai évben, a hétköznapi életben, és elsősorban a hétköznapi élet, ezerszer találkozom olyan állampolgárokkal, akik elmagyarázzák nekem. Hogy én miért vagyok rendkívül korlátot és szűklátó körül, hogy Európában gondolkozom, hiszen ma már mindenki tudja, hogy Ázsia jövő. Kelet felé kell fordulni. Ott kell hagyni Európát, nekünk Ázsiával kell üzletelni, Ázsiát kell kötődnünk vagy a közelebbi Ázsiához, vagy a távolabbi Ázsiához. És én ebben nem hiszek, és, és én ezt nagyon veszélyes alternatív fózatok mindent alkalommal. Köszönöm a rendelkezésre, állást, nem volt túl vidám beszélgetés. Jövő hét? Igen, vagyok. Köszönöm, köszönöm. viszont hallásra. Kellemes Viszont kívánom. Önök Navracsi tibort hallottak. Jó reggelt, lát! Látod, milyen jó, hogy a múlt héten megcsináltuk azt a beszélgetést? Azzal már nem kell számolni. Azért ez egy nagy siker. Nem mindenhol mondhatod el ezt magadnak. Tehát, hogy mehetsz még egy csúvó helyre, ahol azt gondolhatod, hogy Jézus Mária, ezt még meddig fogják folytatni? Igen, remélem, most a helyesírásomat is kivesézzük. Uh, azzal is gondolkodtak? mindegy, hagyjuk, jó. Valamit olvastam, de nem emlékszem rá. Tehát azért úgy próbálom magamtól távol tartani, bár Banguna és a Kunhalminak az a jelenete, abban volt valami ilyen, ilyen, ilyen magyaros, ilyen, ilyen csárdagulás. Tehát ez egy ilyen... Az a baj, hogy annyi ellenséges indulat van, hogy ezen már úgy egy ilyen teliszájjal röhögni nem tud az ember, miközben ezen alapvetően teliszájjal kéne röhögni. Egyébként, ha az ember teliszájjal röhög, akkor azt követően könnyebben is túlteszi magát a dolgon, de ez manapság itt Magyarországon nem nagyon megy. Igen. Azért érdekes ez a történet, nem, nem ér ennél többet, de azért ezt elmondom, az történt, hogy volt egy posztuményben, volt egy súlyos baja, amit egyébként azonnal és szrevettem, de miért javítottuk volna az előtt már a, nem tudom, más mondani, mint a média, már, már mentette a képet, és ezért az engem olyan szempontból mennyugtat, hogy, hogy valószínűleg nincs olyan másodperc, amit a, nyilván a szegelős előtt van, minél lenne el ez, vastagon fáradt Nem értem, a hát, hát nyilván ez ezzel jár, csak a lépték az mindenki kicsit meglett. Tenep a Hambandi megvédte az én szövegemmel egyebek közt a závetszet a Puzsérnak a kirohanásával szemben, egy kirohanásban én alapvetően azt érzékeltem, de ezt belülem a, az élettapasztalat mondatja meg a pszichológiával való kapcsolatom, hogy elvonási tünetei vannak szerintem a Puzsérnak, tehát hogy nem volt az elmúlt időben olyan alkalom, ahol ő meg tudta mutatni magát, és valamilyen módon észre kell vétetnie magát, és ez most nem a Puzsér története a lényeg, hanem az, hogy valójában miközben vannak hivatalos időpontok, én azt kérdezem, hogy ez most már kampány? Ö, hát igen, mégsősorban igen. A, ugye azért ö, vagyok én két szempontból ebben a dologban érintett, mert egyfelől ö, Ugye a puzérra, ami egymás mondjuk ellenfelei vagyunk, és ugye én is kapom a, az állást a robi felől mindig. De hogy ezzel én tényleg őszintén szóval azért nem foglalkozom, mert, mert neki ez a működés mondja, és könnyen de, leválasztod magadról ezt. Nem, ez, ez, ez, ez, ez különösebben... Tehát nem örülök annak, hogy... Tehát a, létezik ez, az, hogy most adott esetben, ha leköpnek, a szó fizikai értelmében nem feltétlen, de akár úgy, akkor nem veszed észre, mert kampányidőszakban az ember a leköpést nem vesz észre? Hát nézd, idején még nem fanyultak a dolgok, pedig én nap-minnap tömegközlekedem, megyek meg, meg a városba. De, de, de mondjuk azt, hogy a Robi így működik, ezt, hogy mondjam, én ezt már behárasztottam, közszereplő vagyok, ez nem számít. De ugye a Robi most a, a nálam sok adulában támadta az Áveszi bort, aki nekem egyébként, ugye régi, hogy mondjam, CHS munkatársam, értem, hogy külön intézeteknél, de hát együtt töltöttünk egy, egy kb. 10 évet, és ez nem csak erről szól, hanem arról szól, hogy tudom, hogy egy olyan világban élünk, ami az időtanulásról szól, a, a, a valóság, hogy mondjam, kétértelműségéről, és, és arról, hogy, hogy a valóság nem is megismerhető, például az, hogy mit gondolnak az emberek, az, az egy manipuláció ma már sokak számára. És gyakorlatilag az én egykori szakmámon, amit én nagyon szerettem, és amit egyébként egy, egy rendkívül felelősségteljes szakma és elkölcsi tartás feltételez, hogy ezt jól csináld és ennek a felelősségnek a tudatában volt, a, hogy mondjam, a, a, a amit én ezt a szakmát űztem, ennek volt egy, volt egy respektje, ami ma már rohadtul nincs, és az a, az a néhány mohikán, például a Hambandi, meg az Áverc, meg mások, akik, akik, akik tartják ezeket a, ezeket a magas erkölcsi mértékeket ebben a politikailag teljesen másfélképpen működő világban, ők tényleg, tényleg ma már izének számítanak nem tudom, tehát ilyen régi ilyen, ilyen, ilyen, ilyen őslényeknek ebben a bölényeknek ebben a világban, ami végtől szomorú, mert nekik van igazuk. Úgyhogy én beszéltem is a, a, a Tiborral, mi nem szoktunk nagyon gyakran beszélgetni, de ugye tegnap beszéltünk ennek a kapcsán, sajnáltam, és ezt vissza is kellett utasítsam, de nem szoktam a, a Fuzsiérobi dolgaira reagálni, de most muszán volt, mert ezt, ezt annak érzem. Azt kérdezem tőled, hogy te, mint polgármester, te, mint a fővárosi közgyűlés tagja, tájékoztatva vagy-e, vagy, -e, vagy tudod-e, hogy a közfejlesztések tanácsa, ha összeül, mit tűz napirendre? Nem. Ebben a minőségemben nem. Azt kérdezem tőled, hogy az nem nonszensz-e, -e, hogy én se tudok arról, hogy a közfejlesztések tanácsának üléseiről, tehát, de lehet, hogy a tudatlanságom szól velem, de majd akkor segítesz nekem, hogy mindaz, ami a közfejlesztések tanácsában történik, az hol válik publikussá, miközben de facto nem, de de júre mégis valahol mint egy ilyen damoklesz kardja, vagy valami felettes, valami supervisor egyik se jó kifejezés, ott lebeg a fővárosi közgyűlés felett, ez az izé. Teljesen jogosan, amit mondasz. Szerintem ez egy, inkább egy politikai kreálmány, mint egy valós közgazgatási dolog. Nyilván időnként ülésezik. Én, én azt tartom életszerűbbnek, hogy a kormány, és erről van információm, is, hogy mondjam, messze nem hivatalos, hogy a üléseken, ahol vannak Budapesti napirendi pontok, azokon van vita a kormány és a Budapest vagy, vagy beszélgetés, vagy nem tudom micsoda, tehát azon ott van a Főváros képviselője, maga a gondolom én, de hát ezt se tudom, és akkor ott... ott Jö, de a, amíg a fővárosi, fővárosi közgyűlésben van, vitába tudsz szállni egyedül vagy társaiddal a költségvetés kapcsán, ugyanez a lehetőséged a közfejlesztések tanácsának tevékenységével kapcsolatosan nincs meg? Nincs, nincs, nincs. Hát nyilván ez arra van föntartva, hogy az a játszótere már tere... És te kisfiú vagy. É, é, igen, és mindenki... Tudod, hogy ezt minden kapcsán ki... kérdezem? Tehát ez egy elvide jelentősége, de van gyakorlati jelentősége. annak, hogy vizsgáztatnának. Tudsz róla, hogy a csütörtöki ülésen mi volt az egyik legfontosabb téma? Azt sem tudtam, hogy volt csütörtöki ülés. Na látod. Hát ezért is érdemes olyan beszélgetni. Kérlek szépen, a repülőgépek okozta zajszennyezés, amely valahogy hirtelen nagyon fontos lett. Szeretném, hogy tudnád, hogy én erről... Ugi a 18. Kelet rendszeresen beszélgetek. Ő időnként szóba szokta hozni azt, hogy zugló és a 18. kerület zajszennyezése minőségileg más. Én igyekszem ezt azért valamelyest oldani, mondván, hogy ebből ne legyen valami konfliktus, hogy kinek van nagyobb zajszennyezés, és ezzel a sajtó megfelelően foglalkozik-e vagy sem. Bár e tekintetben Ugi Attila egy múltkori indexci kapcsán súlyosan sértve éreztem magát, és én szükségesnek találtam azt, hogy ezt el tudja mondani, és most tájékoztatnak e, e, e, téged, de igen. most e, nem a rivalizálás, mert ez egy teljesen fölösleges és áldatlan rivalizálás lenne, amit egyébként egyébként közt az index segít elő. Azt tudom neked mondani, hogy miközben a zuglói önkormányzata a képviselőtestület ülésén hozott egy rendkívül bonyolult döntést a különböző besze műszerek beszerzése, okán zajszennyezés igen. mérése, most csütörtökön ez a közfejlesztések tanácsa, Uh, után azt az ülés után azt nyilatkozta a Tarlós úr, hogy, a fő, hogy el akarja érni, hogy éjszakai repülési tilalmat vezessenek be a Liszt-Ferenc repülőtéjel, legyen teljes repülési tilalom, éjfél és hajnali öt között, változtassanak a berepülési útvonal, a zajszennyezés pedig másképp mérjék, és az ellenőrzést vegye át a közlekedési hatóság. Erről mindén tájkoztattalak téged péntek reggel? N -n Nem, mert a főtpongám volt a, a... Az Inforádió Arénát. Tehát én ezeket, hallottam ezeket az ügyeket egy inforádiós beszélgetésből, és én ezt a Facebookon jeleztem is, hogy, hogy végre valamire teljesen egyetért. Igen, de ez a közfelezteset a ülése után hangzott el. A, a, az, az nem szerepelt az interjúban, vagy az én figyelmet elkerülte. Az, az biztos, hogy egyrészt ez a teljes északai légtérzár, én nem fogok ebbe belemenni, mert politikában nincsen, ugyan, szav, hogy mondjam. Ez ő jog, de, de ezt az ugrói testület indítványozta, inítványozta tavaly novemberben, és ebben az időben mi a kormányt elkezdtük bombázni. Egyébként ugye az első... Ez reális? Benne, a... Hát mit? szerintem reális. Hát most menen nem lehetne reális? Hát az a baj, az a baj, ugye van egy nyomorult, már bocsánat, van egy koncepciós szerződés. 2006-ban az állam ugye értékesítette azt a céget, amely a a Perihegyi repülőteremet üzemelteti. Ez a koncepciót szerződés egy ideig, most én ennek utána mentem, egy ideig kim volt, a, a, a, kim volt valamelyik hivatalos honlapon, de már nincs kint, viszont kiperelték újságírók, tehát nekem megvan pont tegnap este 11-kor kaptam meg, végig fogom nyálazni, hogy pontosan mi van benne, mert nem tudjuk, hogy pontosan mi van benne, például annak kapcsán, hogy mit vállalt az állam, hogy milyen típusú repülési része szabályok vannak. Lehet, hogy ez a koncepció szerződés kizárja ezt a, ezt a tiltást, de lehet, hogy nem. Az biztos, hogy jelenleg van egy szabályozás, ami alapján ebben az időszakban hat gép szállhat le, és ennek a sokszorosat száll le, mert kijátszak a szabályokat. Azon a bizonyos megbeszélésen, amiről az Index tudósított, és ahol valóban nekem is furcsa volt, őszintén mondom, hogy az ott lévő politikusok közül csak az én, én, én, én lettem megemlített Igen. a székben, ami aminek a történetét én nem ismerem, lehet, hogy a sajtós kollégáim nagyon ügyesek voltak, és ezzel összefült, nem tudom, tehát e, tényleg ezt, ezt nem tudom, ezt, ezt joggal kérdezheti meg bárki, az biztos, hogy, hogy itt én ezt a kérdést föltettem egyszer udvariasan, egyszer udvariatlanul, és senki nem válaszolt arra, hogy mi a tökömet már bocsánat kell csinálni annak érdekében, hogy ezt az alapvetően pontos szabályt, amit pofátlan módon kijátszanak a, a légitársaságok, mert behozudják azt menetrend szerint, hogy odaérnek 23 óra 59-kor, és mindenki tudja, hogy nem lesznek ott 23 óra 59-kor, és éppen ezért éjfél és 5 óra között pontosan 6-szor a forgalom zajlik, mint amennyit a jelenlegi jogszabályoz megengednek. Tehát az első lépés az, hogy ezt meg kéne tartani. A másik lépés az lehetne, hogy tovább megyünk ebben, és teljes teljességtérzárva. Egyébként a legtöbb városi repülőtérnél ez így működik. Uh, és ami még nagyon fontos, amit a főpolgármester úr mondott, ami szerintem szintén nagyon fontos ügy, és ezt is már én is korábban mondtam, de akkor mondjuk együtt, mert akkor rád, hogy több eljut, meg nyilvánvalóan a főpolgármester úr most elindult egy olyan irányba, hogy, hogy kezeli azokat az ügyeket, amiket az ellenzék a fejére hovasat. Igen, elkező, ez így van, van hirtelen De nem baj, ez, hát, ez, így, most lehetnék ebben cinikus, hogy mondanám azt, hogy persze nagyon hiteltelen meg, nem tudom de én ezt nem így látom szerintem jó az, hogy ő ezekre reagál, és tudja azt, hogy ezekre az ügyben lépni kell. Na a lényeg az, hogy hosszú távon az, hogy a Ferihegyi repülőtér, ami a városhoz ennyire közel van, ilyen mértékben fejlődik. És hogy a, ez is egyébként elhangzott ezen a bizonyos fórumon, és egyébként pont a fővárosnak a szakértője mondta el, hogy olyan hogy nincs a Földön, hogy egy ország légiközlekedésének a 90, nem tudom, közel 100%-a egy városi repülőtéren zajlik. Ilyen, ilyen egyszerűen nem tud lenni, ez, ez nem lehetséges, és ezt egyféleképpen lehet ezen változtatni. Ha építünk egy másik repülőteret valahol, ahol jó a közlekedés, tehát mondjuk egy vasúti közlekedéssel összeköthető helyszínen, Budapesttől messzebb, ahol a leszálló és felszálló gépek környezeti terhelése sokkal kisebb lesz, és lehet, hogy ez egy fapados repülőtér, hiszen Budapesten, mivel nincsenek légitársaságunk, úgy alapvetően fapados repülőgépek vannak, de a fapadosságnak része lehet az is, hogy valaki utána, mikor leszállt a repülőgépe, még fél órán keresztül vonatkozik be a városba, mert ezt szerintem belefér, és akár mert én nem, akarok, nem értek ehhez, csak tudom azt, hogy ez minden szakértő szerint lehetséges célkítődés, és ezt a főpolgármester úr tegnap mondta, és ezzel nagyon egyetértek, és örülök, hogy ez elhangzott. És ami pedig a 18. kerület kontra a zugló ügye. Én készséggel ismerem, hogy a 18. kerületet sokkal mélyebben sújtja ez a probléma, azért, mert őket a felszálló gépek is érintik, sokkal durvábban, mint zuglót, és sokkal durvább, mint korábban, mert van egy új szabályozás, amit valamilyen nemzetközi szendert szerint alakítottak ki. Én azt szeretném mondani, hogy ebben nem zugló, és a 18. kerület, ha úgy tetszik, nem a Fidesz és az ellenzék van, hogy mondjam, érdekellentétben. Tehát ezen a bizonyos Fölölasi Fórumon pont Kovács Péter polgármesterről 16. kerületben volt az, aki a legkeményebben ellenállt annak, hogy a tavaly nyáron bevezetett új és szabályokat megváltoztassák. Ugyanis ezek a szabályok kétségtelenül az és a 16. keretet pozitívan érintik, és a 18. kerületet negatívan. Én, én ezt őszintén mondan nagyon sajnálom, de ezt nem mi kértük, tehát hogy mondjam, mi nyilván nem bánjuk, hogy ez így alakult, hogy a legtöbb gép még az ősvezéltere előtt elfordul, vagy a 16. kerület irányába, vagy a belváros irányába, de, de, de ezt nem mi kértük, és nem mi akartuk. Lesz-e Zuglóban helyi történeti gyűjtemény és kiállító hely, ezt, e, még történelmiet vagy vagy még megválaszolatlan kérdés volt, 18-án aztán volt egy közgyűlés, hogyan döntött ez ügyben a közgyűlés? Hát a szürreális volt az Zugló közgyűlés, azért volt szürreális, mert bizonyosan az volt főreális, mert soha még ilyen kevés napi rendi pontunk nem volt, és soha még ilyen hosszú testületi ülésünk sem volt. Hát olyan drémákon ment hosszú vita, amelyekről én azt gondoltam, hogy lehet, hogy még nem is fognak az emberek hozzá szólni. Nyilván demokráciában szóljanak hozzá, nem azt mondom, csak ez egy kicsit nekem furcsa volt. Itt ez a helytelentető egy a kapcsolatos dolog, ez egy nagyon, hát hogy mondjam, szintén ez is túl sok érzelem mentem be bele. Rész van azért, mert a bármely képviselőről, aki nyújtotta be ezt az indítványt, ő azért nem, hogy mondjam, um, szereti a, a, a, a, az ügyeket a saját interpretációjában előadni, mondjuk úgy. És Zoglóban az a helyzet, hogy Zoglóban van egy nagyon komoly helytörténeti munka. Van egy komoly helytörténeti gyűjtemény, és ennek uh, van egy komoly viszonylag komoly uh, uh, kiállító, uh, uh, hogy is mondjam, sok kiállítást szerveznek a, az ezzel foglalkozó Cserepes Nonprofit Kft. munkatársai, amelyek jó kiállítások most éppen a PECSA Múltjáról lesz egy kiállítás, és, és folyamatosan vannak ilyen helytörténeti kiállítások. Tehát van egy nagyon komoly munka ezen a területen, és van egy komoly gyűjteményünk. Ez az egyik állítás. A másik állítás az, hogy valóban ennek a gyűjteménynek nincsen állandó helye, ö, és nincsen közgyűjteményi intézményi formája, ami azt is jelenti, hogy nincsen az ezzel kapcsolatos állami finanszírozásban, mi nem tudunk részt venni, mert nem felelünk meg a feltételeknek. Most azért volt ez egy rosszul vita, mert a várnai erre az előbbire hívta fel a figyelmet, de belegyalogolt tulajdonképpen a helytöltető gyűjtemény munkájába, annak a kollégáknak a munkájába, akik szerintem egyébként jól csinálják, amit csinálnak, és mondom, hogy egy nagyon komoly munka van, és akkor ebből kialakult egy ilyen szempontból elég rossz ízű vita, de lényeg az, hogy ez elindult ez a, ez a folyamat. Más dolog, hogy mi ezen már nagyon régóta dolgozunk, csak ugye nem jutottunk arra a fázisra, hogy bemegyünk a testület elé, mert igazából sajnos az a helyzet, hogy Zuglóban olyan épület, amit most oda tudnánk adni arra, hogy egy helytörtént gyűjteménynek az állandó helye legyen, ahol egy állandó jelleggel különböző, akár állandó, akár időszaki kiállításokat csinálunk, ilyen, uh, ilyen helyszín egyszerűen most jelenleg nincs Zuglóban. Különböző alternatívák vannak, hogy milyen helyszínt lehet erre alkalmassá tenni, illetve magát az intézményt proforma létre kéne hozni ahhoz, hogy a nemzeti, tehát a közgyűjtelményi, állami finanszírozási rendszerben bekerülhessünk. Én, én nekem a saját belső feladatlistámon ez olyan szempontból rajta volt, hogy amíg én polgármester vagyok, ezt az intézményt el akarom indítani, már jogi értelemben, vagy politikai értelemben. Nem gondolom azt, hogy ez meg tud valósulni fizikai létében, mert még egyszer mondom, nincs ez megfelelő helyszín. De önmagában az a felvetése, hogy a hogy, a, hogy ezt a lokálpatrióta öntudatot erősítendő kell, egy állandó kiállító hely, zoglóban, aminek ez a funkciója, és nem egy, egy osztott funkcióban működik, tehát mondjuk a Cserepesházban vagy a civilházban vannak kiállításaink, hanem van egy hely, ami kipézben erről szól, ezt én is fontosnak érzem, csak nem becsülném le azt a munkát, amit a Somodai József helyzetetnek gyűjtemény kollégáit csinálnak. Várnai László az összekötő személy avval kapcsolatban, hogy a 444.hu egy alapvetően a Ferencvárosi parkolást, illetően, de alapvetően a Fővárosi parkolással kapcsolatban egy nagyívűnek szánt e, ugyanakkor megvalósítását tekintve gyakran egyik lábát, a másik lábával kirúgó filmet készített. A jó szándékot nem vitatom el tőle a szakmai profizmust és a, a pontosságot annál inkább e, ennek az egyik része hosszabban foglalkozik Zuglóval is. Maga az egész film kicsit olyan oda-oda kapó, e, amiben az ő szándéka az, hogy egy modellt mutasson, de annál kevesebb személyeskedésnél pedig egy kicsivel több. Itt Várnai Lásztónak viszonylag jelentős szerep jut, és ha bár tudom, hogy legutóbb a, a polgármesteri hivatal a 24.hu egyik írásával kapcsolatban, hát ha nem is helyreigazítás, de pontosítást tett, közzé a zuglói parkolást, illetően néhány perccel egy meglehetősen szörnyű hangulatú beszélgetés előtt, amiről csak feltételezem, hogy szörnyű hangulatú lesz, mert nem tud jó hangulatú lenni bácskai Jánossal arról, amit ez a film egyebek közt állít, azt szeretném mondani, hogy e tekintetben te sem vagy ott jobb, mint a Deák névászna. Igen, én is láttam ezt a filmet, és, és um, um, nem dolgom újságírók munkáját minősíteni, de nekem is volt olyan szempontból rosszítéssem, hogy én például szívesen elmondtam, hogy erre mit gondolok. És mondjuk az nem merült föl, hogy, hogy, hogy engem megkérdeznek, ami azért, vagy nem, nem is hozzá nem jutott el ilyen dolog, ami azért furcsa van, hogy a hetedik kerület kapcsán pont egy párbeszédes képviselőt kérdeznek meg, mert ő ott ellenzékben van. És ráadásul ugye itt az ugló kapcsán az, az volt úgymond a vád, hogy, hogy ugyanaz a cégcsoport, vagy ugyanaz az informális cégháló nyerte meg a közbeszerzést az uglóban, mint amely a kerület Budapest számos pontján dolgozik, de ugye az van, hogy én ezt, én ezt ennek a cégnek a, a közbeszerzésben való egy részesítését nem támogattam, és szívesen elmondtam volna, hogy miért. Egyébként elmondtam máshol, tehát hogyha... Ha nem is kerestek meg, akkor mondjuk elmondhatták volna, hogy... hogy De tudja az szerepel szóval a filmben, szóval. hogy vétózhattál volna. Hát ezt mondja a várnai, igen. De akkor én el tudtam volna neki mondani, hogy a vétó az, az nem a leghelyesebb dolog közbeszerzési eljárásban, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési döntése kapcsán a, a, a vesztes félnek, ha úgy tetszik, van jogorvosati lehetősége méghozzá, van egy ingyenes jogorvosati lehetősége. Most nem akarod belemenni a közbeszerzési jogi dolgokban, <coughs> A egy az arról dönt, hogy mondjuk, nem tudom, kizárja Várnai Lászlót a képső testületből, mert méltatlanul gondolja, mert adó tartozása van, akkor ezt a döntést meg lehet vétozni, mert ez egy politikai döntés. Meg is, ha, valaki... meg is történt. és most még mondhatnék még öt ilyet, amikor én vétoztam. Amikor van egy közbeszerzési eljárás, ahol egyébként a testület többsége úgy dönt, hogy valamilyen okból kizárja az olcsó ajánlattevőt, és a drágább ajánlattevőt jutalmazza, vagy nem tudom, ő meg a közbeszélzést, akkor két körben van még egy lehetőség a vesztes félnek. Az egyik fél, ráadásul ingyen van arról szó, hogy ír egy levelet. Na most a vesztes fél ebben az ügyben írt ugyan egy levelet, és én egyébként megfontolónak tartottam volna, hogy megváltoztassam a testület döntését, mert ez egy polgármesteri hatáskör, de valamilyen rejtélyes okból, amelyet nyilván nem annyira rejtélyes, hogyha valaki ebben az országban tudja, hogy ez mi történyezett a háttérben, ez a cég visszavonta ezt a kérelmét. Tehát önmagában az, hogy én megvétózom ezt a döntést, Azáltal eh, tekintettel arra, a testület 90%-a szavazta meg ezt a döntést, biztos vagyok benne hogy megerősítettem volna a második körben. Lehet, hogy kicsit cikiret volna, meg mondjuk engem lehet, hogy előtt a villamos, de, de a döntés nem változott volna meg. Ha viszont én megváltoztatom a döntést, akkor is lehet, hogy előtt engem a villamos, az az én problémám, de akkor egy, akkor egy másik döntés van. És ezt a várnag egyébként szerintem pontosan tudja, csak neki nem volt érdeke ezt ebben a műsorban elmondani. Igen, hogy én a, mondjuk, a círet... Én, igen, szívesen elmondtam volna. Egyébként most nem akarom védeni az uglói rendszert, mert, ö, mert szerintem is túl drága, tehát ezen a szavazatomban ez látszik. Abban az értelemben, hogy volt egy olyan olcsóbb ajánlattervés, én nem vagyok arra meggyőződve, hogy műszakilag ne tudták volna ugyanazt megcsinálni, mint aki a győztes volt, de azért itt az igazsághoz az is hozzá tartozik, az az, hogy ez, a, ez az álkülönbözet, ami, ami öt évre vetítve persze egy komoly összeg, de ez, ez, ez, hogy mondjam, nincs egy súly azzal a vesztességgel, amit zuglót ért a parkolási bevételek szempontjából azzal, hogy a főváros elvette tőlünk a bevételeink túlnyomó többségét azzal, hogy a, a hétvégi parkolást a városigedben megszüntette, illetve hogy a felére csökkentette egyébként is a, a, a díjakat. Nem beszélve, hogy lezárta a teljes városligetet. Tehát tulajdonképpen a, a városligetben történt miatt veszteséges az zuglói parkolás. Pontosan -e vagy veszteséges, ez is egy számmisztika, mert maga a működés az nyereséges. a nyereséges, a, az egész rendszer pedig eleve, amivel ugye benne van az excéri beszerzés, az automaták beszerzés, az pedig eleve az elezi számításunk szerint csak a harmadik évtól vált volna nyereséges. Most ez lehet, hogy még több idő kell ahhoz, hogy nyereségesé váljon, mert a, a, a várostigergben kevesebb bevételünk van. Én most ezt nem akarom minősíteni, hogy jó dolog vagy rossz dolog, hogy a várostigergben ingyen lehet parkolni a hétvégén. Az biztos, hogy zuglónak ez pénzügyi szempontból rossz. És akkor még egy dolgot szerettem volna ezt hozzátenni. Én nem tudom, mert nem tisztem megítélni azt, hogy a Ferencváros kapcsán elhangzott vádak vagy félelmek azok mennyire jogosak, mennyire nem. Azt tudom csak mondani, hogy csak és kizárólag zuglóban vannak olyan automaták, amelyek automatikusan lálaszt adnak erre a mert ott azonnali idejű információk mennek be a központi rendszerbe, hogy mennyi pénz van az automatában, hányan fizettek így, hányan fizettek úgy. Tehát, hogy magyarán az ugói rendszer ilyen szempontból a legtranszparensebb rendszer. Kicsit drágák az automaták, de mondjuk nem sokkal drágábbak, mint... Ő, a csak hogy hát ugye felvetődött az a kérdés is, hogy egyáltalán ebben a mai informatikai helyzetben szükség van-e ezekre, miközben telefonfülkéket se rendelnek meg. Hát Jó, de én meg azt tudom mondani, hogy a fővárosi rendelet előírja azt, hogy 50 mételeként kell egy autó okay. Most én én, én szintén ezzel... nem szól a film. Okay. Okay. Okay. Igen, igen. Okay. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást, egy kerek hét múlva aztán találkozunk. hét hétvégét, szia! Karácsony Gergelyt hallották. Szusszanok egyet, addig telefonálhatnak. Fél van. Elmondom még egyszer. A jövő héten hétfőn nincs élőlebonyolítású Kejfejancsi, de este nagyon messziről jött ember van az Aquarium Club volt lokájában. Bakás Filipov önök meg ez 25-én, 26-án nem tart tovább a Kejfejancsi, mint 359 9. A korábbiakkal szemben Szerdán csütörtökön és pénteken lesz élőlebonyolítású Kejfejancsi, hozzátéva, hogy mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 0614890999 és 0636771161 Aki azt kérdezi, hogy a szokásos kiúr hova lett, hát a Monkies elveszlett egyik tagját, és így ezért szól most itt a Mankíz és ezért szólt 7 óra után is. 0614890999 és 0636771161 Ne felejtsék, hogy 25-én este nagyon messziről jött ember lesz. Jövő héten utolérjük a márciust, vagy elérjük Barky. I a cake and flowers ordered special And Frisbee had a speech prepared And a little box that held a watch with this inscription To Mr. Webster with three calls Úgy tűnik kielégítő volt a műsor, hiszen senki nem telefonált, vagy legalábbis kérdéseket nem vetett fel, reflexiókat sem. In the hat Mr. Webster... Üzlözlek, azért az nem lenne normális, ami Amsterdamban is van, hogy nincs pénzes parkolóra, hogy akkor kim meg kell kérjek egy helyi lakost, hogy az ő kártyával befizette az én díjamat odatta neki Euróba. Azért nálunk nincs mindenkinek, vagy mobiltelefonja, vagy nincs bankkártyája, vagy 115 forintos De Ez kiderült, hogy elérje a fővárosi önkormányzat rendelete. 0614890999 és egy másodszor. Ne felejtsék, 25-én nagyon messzire jött ember lesz, ezt azért is mondom el többször, hiszen aznap reggel nem lesz érül a bonyolítások, okay, elfejjön Csi. 061 489 099 és 06 Senki többet? Jó reggelt. Lát? Akkor bákjunk bele... Um... Nem tudom, meddig fogunk eljutni, én nagyjából negyed fél tízkor abba hagynám, egyrészt azért, mert már most elfáradtam némileg, részről pedig még egy tévéműsor is vár rám, maga a falat óriási, ha netán nem tudjuk befejezni, azért ez furcsa, mert ez egyben sem lesz értelmezhető, részekben sem lesz értelmezhető, megjelent egy film, több részes film, illetőleg annak egy összesítése a 444.hu-n, annak már különböző következményeiről, miközben feltételes módot kéne használni, már kijelentő módban cikkezik az ellenzéki, sajtó egy része. Én igyekszem olyan kérdéseket föltenni, amelyeket talán, ha a hallgatók összeadnak a fejükben, akkor kirajzolódik egy kép, ha ez nem sikerül, az nem az ön hibája lesz, hanem az enyém. 2010-ben, amikor ön polgármester lett azt a céget, amely korábban működött ott, miért nem vette semmilyen módon igénybe? Melyik céget? Hát azt, ami a parkolás égezte. Ugye ez benne Mert is van a filmben. Lejártó Igen. Ja, hát én megörököltem egy kiírt közbeszerzést, megörököltünk, és az új képviselőtestület. Nekem volt más választása, mint az elkezdett közbeszerzést, ilyetén módon egy döntéssel lezárja. Tehát kihirdette a győztes. Azt kérdezem öntől, hogy 2010-ben, amikor ezzel kapcsolatos jogszabály született, mely szerint magáncégek nem végezhetik a parkolást, maga az, hogy egy önkormányzati cég jön létre, és az önkormányzati cég aztán egy különböző, különböző cíghálókon keresztül hogyan dolgozik magáncégekkel, ez szükségszerű, nem szükségszerű, ezt egyébként teljes egészében végezhetné e önkormányzati cég? Végezhetné én is lehetnék a parkolási cégnek a vezetője, ha nem lennék polgármester, meg bárki, de ez, ez Miért az nem életszerű az, az, hogy legyen mindenki önkormányzati dolgozó, ne legyenek benne magáncégek, és az egésznek az átláthatósága ed, ed, elszámoltathatósága így másképp alakul, hozzátéve, hogy ahogy én tapasztalom, ez a fővárosban talán sehol sincs így, de attól ön még lehetne egy fehér holló. Lehetnek, de még egyszer mondom, megörököltem egy helyzetet, hogy a, a cég, aki megnyerte a közbeszerzést, az egy érvényes szerződéssel rendelkezett arról, hogy melyik tevékenységeit végzik a... Ezt én értem, de maga a FEF 9 ZRT végül az elmúlt 8 vagy 9 év folyamán különböző cégekkel dolgozott együtt. Ezek a film alapján általában decemberben cserélődtek le, de ha most elfelejtjük a decembert, akkor végül is a FEF 9 ZRT dönthetett volna egyszer úgy, hogy nem külső céggel cíghálózattal, hanem egy olyan módon működik, amely kizárólag önkormányzaton belül tartja ezt az izét. Hát megjelzően korlátozottan dönthetett volna róla. Tehát a, a bizonyos tevékenységekre, melyik alvállalkozó vesz igénybe, hát a, a különböző Jó Jól beszél, azt kérdezem, hogy szükséges-e alvállalkozó? Tehát nem lehet -e maga, az önkormányzat a vállalkozó és az alvállalkozó egyúttal? Hát sarkítva a lakásügyi előadó is végezhet uh, parkolás ellenőrzést. Kint de nem végez. Kintán, de nem biztos... Hát nem végez, igen, de... Hát nyilván, bestem, ez szükségszerű -e, a... külső cégeket alkalmazni a parkoltatásban. Függet hogy ez máshol is így van. Nem szükséges. Nem szükséges. Azt kérdezem öntől, hogy az önkormányzat felelőssége meddig terjed a parkolást tekintve, illetőleg magának a fev 9 nek milyen felelőssége van az általa alkalmazott a vele szerződött partnerei tekintetében, ügyében, vonatkozásában részére pont Most általános feles... felelőssége, Nem nem konkrét igen. felelőssége. Hát amennyiben egy alvállalkozónak az al-al-al-alvállalkozóival szemben érte és nála is mellette van. Ön azzal a székhálóval, miközben egyáltalán nem kell, hogy tisztában legyen, de milyen mértékben van tisztában mégis, amely a FEF 9 által jött létre az ügyben, hogy működjön Ferencvárosban a parkolás hozzátéve, hogy itt a legkülönbözőbb dolgok vannak, itt vannak üzemeltetési kérdések vannak, higiénikus kérdések, mint ezeknek a berendezéseknek a mosása, van karbantartás, van útfelfestés, tehát számtalan tevékenység van. Ön mennyire látja azt Hát, hogy a FEV9 által végül is ki, milyen módon jár el ebben az ügyben? Meglehetősen az éves beszámoló szintjén, tehát amikor a, a FEF 9 et a parkolást végző cég beszámol a tevékenységéről, és amennyiben említést tesz az alvállalkozókkal való kapcsolatáról. Tehát meglehetősen ö, laza, vagy hogy mondjam, amennyire szüksége Van-e olyan, amely előíri az, hogy bár, bármilyen egy más területen, itt mondjuk a parkolással kapcsolatban a feF 9-nek évente egyszer-kétszer-egyszer egyszer sem kell beszámolni a közgyűlésnek a tevékenységéről? Egyszer mindenképpen be kell számolni, és azt meg is teszi, és meg is tette eddig minden évben. És ezt minden alkalommal elfogadta a közgyűlés? Minden alkalommal. Azt kérdezem Öntől, hogy ami a Ferencvárosi parkolást illeti, már azt követően, hogy a parkolóautómatákat letették, azt követően, mert ugye ott van a beszerzések kapcsán permanensen másféleképpen alapulnak a számok, tehát az a kérdés, hogy miközben vannak elvárható összegek és vannak befolyt összegek, végül ez az elmúlt kilenc évben, annélkül, hogy tételesen végigmennék, mert nem szeretném átvenni se a NAV, se az állami számbevőszék se senkinek a, a feladatát, függetlenül attól, hogy kicsit úgy kérdezek, mint egy ügyész, vagy mint egy bíró, azt kérdezem öntől, hogy mennyire reális számok születtek akkor, amikor félmilliárdos vagy félmilliárdra nem nagyon eltérő összegeket fogalmazott meg a közgyűlés elvárásként, vagy az önkormányzat elvárásként a parkolástól, amelynek végül is a bevétele, mármint a parkolásnak az összbevétele ettől jelentősen eltért, és nem fölfelé, hanem lefelé. Nem fogalmazott meg bevételi nyeresség, nevezzük, aminek akarjuk elvárást a tulajdonos. A, az alapfeladat az nem a, a nyereségesség a parkolásnál, hanem a forgalomszabályozás. Tehát nincs ilyen elvárás, hogy mennyit hozzon a parkolás, és ha nem hoz annyit, akkor így bum -bum -bum. De végül is ugye magának akkor, az automatáknak a beszerzése után x évvel, magának az automatáknak az a, a leírása, az, hogy azoknak a beszerzése már nem terhelik, azok a legnagyobb összeget képezik, az egyébként hány év után áll be? Attól hogy melyikről beszélünk, most puskázom, 1, 2, 3, 4 féle automata működik, ezek különböző korokban lettek. Örököltük is, közben szerezték be, 230 darab automatát üzemeltetünk, amiből ez másra vonatkozók adat, hogy ebből mennyi rendelkezik, 84 rendelkezik a TB automatával. Nem, nincs, nincs erre, erre. Mennyire zavaró adat. az egy parkolási rendszer fenntartása esetében, hogy négy különböző gép végzi ezt a tevékenységet? Minden bizonyal zavaró lehet, de hát ezért vannak a ott levő kollégák, hogy ezt tudják egységesíteni a működés szempontjából, de a a bevétel szempontjából teljesen egységes a rendszer, hiszen a törvény egy, egyértelműen fogalmaz, minden egyes forintnak, akár készpénz, akár mobil parkolással érkezik a, a rendszerbe az önkormányzat számlájára. Érkezik. Az ön szövegéből az derül ki, hogy akár az is elfogadható lenne, hogy nullszaldós legyen, miközben a film azt sugalja, hogy a, a parkolás az egy hatalmas biznisz, annak több száz milliós hasznot kell hoznia évente. Hát kinek? Az, tudok, az, kinek? az önkormányzatnak. Hát oké, de akkor beszéljünk arra, hogy az önkormányzatnak. Én nem tudok, ilyen törvényről Nem, nem, nem, törvényből. semmi törvény, ez a piacról szól. Arról szól, hogy az összes kiadás figyelembe véve a parkolás gyanús, hogyha nem működik nyereségesen, jelentős nyereséggel. Hát azok számára, akiknek ez a fontos. De azok számára, akiknek az a fontos, hogy az a tevékenység, amit éppen a parkolási folyamatokban, van ilyen 6-7 legalább alapvető tevékenység, az egyenként nyilván nyereséges legyen, ez azoknak a cégeknek is fontos, de nyilván most minőségben beszélek, nekem az a fontos, hogy lehetőség szerint, emelném ki lehetőség szerint az önkormányzat számára se hozzon vesztességet, de még egyszer mondom, nem azért parkoltat, semmelyik önkormányzat, zugló sem azért parkoltat, hallhattuk az előző riportból, hogy micsoda bevételekre tegyen szert, hanem mert kényszerűség. Egyrészt törvény vonatkozik erre, másrészt meg szabályozni kell a forgalmat, lásd a kialakult helyzetet a városlígedbe, amiből egyéb konfliktusok. Is azt kérdezem öntől, hogy nagyjából tudná-e számszerűsíteni azt, hogy a FF 9 által hány külső szerződött piaci szereplő lehet Ferencvárosban? 9 által egyetlen egy alvállalkozó van, ferpartnak hívják. A, Akkor a Fair a fair hány jelet elnézést? Néhány. A film néhány, alapján ennek hiszem, a száma meghaladja néhány, a tizet. Hát, Összességében az elmúlt tíz év alatt hogy megváltozott. Nem, az összességében az ez azt mutatja, hogy már pedig ugye az a kérdés, hogy ezek a piaci szereplők, amelyek a fairparkkal vannak kapcsolatban, ezek miért engednék meg maguknak azt, hogy veszteségesen működjenek. Azok a szerződött partnerek, ez akikkel. A vállalkozás, ez így igaz, csak éppen hát az önkor, oké, okay, rendben van, de amíg a piaci szereplők nyereséggel számolnak, addig maga a gazda nem számol nyereséggel. Ez a kettő van itt most éppen összehasonlítva. Lehet, hogy nem számol, de itt vannak a számok. 2011-től kezdve minden évben sikerült nyerességgel több esetben, tavaly is, meg vidére vonatkozom is. Nem ha nem ezeket a számokat nézzük, amelyeket nem nézek egyenként, ezeket valaha vizsgálta-e NAV, állami számvevőség fogalmam sincs, hogyha valami rosszul mondom, akkor nem tudom, kivizsgálhatná még. A, számvevőség a mindenképpen vizsgálhatja. Találtak de ebben bármit revözés. az elmúlt 8 évben kivetni valót? Nem, nem találtak. Az a politikai gyanú, mely szerint egyébként elfolyik pénz, az egy olyan politikai gyanú, ami eddig egyébként Ferencvárost illetően nem lett bizonyítva. Tudomásom szerint nem. Azt nem kérdezem nem. öntől, hogy az a pénz, amelyel egy-kettő x számú piaci cég dolgozik Ferencvárosban, az annak a pénznek a vételével is, Istentől való vétek lenne, vagy Isten nevét szájadra hiába valóan neved, ha azt mondom én, hogy milyen lenne az a modell, hogy mindenki, aki szerepel ebben a parkoltatásban, Ferencvárosban önkormányzati cég, és így aztán egy azonos rendszeren belül lehetne azt megnézni, hogy ezt milyen veszteséggel, milyen nyereséggel lehet megvalósítani, vagy különböző külső dolgok hatására, előzmények okán ez kivitelezhetetlen. Biztos nem kivitelezhetetlen, de ahogy a, a különböző sérüléseink, mikor keletkeznek, önnek a sarka, nekem a bokám, a térben keletkeznek, van egy olyan bolt, például a Mester utcában, olyan eszközöket lehet kapni, amiket ezzel ezekre a külső sérülésekre lehet segíteni rajta, mindenféle kiegészítő eszközök. Ezt is csinálhatnáunk a kormányzati cég, csak nem biztos, hogy ő csinálna a legjobban. Ugyanez vonatkozik a parkolás különböző tevékenységeire is. Azt kérdezem Öntől, hogy miközben maga a közbeszerzés annak idején előírta azt, hogy valamilyen informatikai rendszerbe legyen bekapcsolva az egész, majd ez később megszűnt állítólag, illetőleg az is szerepelt, hogy bankkártyát is lehessen használni, majd ez később állítólag megszűnt, és azért használtam bankkártyát, tehát úgy tűnik, mintha ez tényleg így lenne. Ezek mögött a változások mögött mi áll, hogy eredetleg benne volt a leíratban, majd kikerült onnan a gyakorlat folyamán. Hát, ennél konkrétabban hát mi, mi került ki belőle? Hát például a bankővártya használat. Az kikerült, mert a főváros rendelete megváltoztott, alapozott, mert ő van nekem ez írva, ez is, hogy egy 2011-es fővárosi rendelet, egy pillanatokon belül megtalálni, hogy ne húzzam sokáig az idő. Én várok. Igen. Tehát fővárosi rendelet az biztos. De Maga az, hogy a táv felé... 2011-ben a 30 per 2010-es fővárosi közülési rendelet bankkártyák automaták beszélésen adkozó kötelezettségét Bankártyás automaták beszerzésére van a kötelezettséget kiszedte. Jó, hát erről a film megfelelkezik. Ami a távfelügyeletnek az alkalmazását vagy figyelmen kívül hagyását illeti, ez az úgynevezett ISMAS rendszer szoftver, ez, ez micsoda? 84 darab ilyen ATB automatánk van, amelyik tudja ezt. Ezek már a, az újak, a jelenlegi 230-ból. A többiek ugyanis erre alkalmatlanok. Ezek viszont be vannak kapcsolva. Azt kérdezem, ön... vannak, Azt kérdezem Öntől, hogy maga a rendszer az ugye úgy működik, hogy van a Ferpark és vannak a Fair Parknak szerződött partnerei. Az, hogy a Ferpark szerződött partnerei mennyire járnak el jogszabályszerűen, mennyire nem beleértve a részmunkaidős foglalkoztatás, miközben az nem részmunkaidős, vagy a fekete foglalkoztatást, tud-e arról, hogy a Fair Park ezügyben mennyire kontrollálta ezeket a szerződött partnereit, illetőleg van-e az önkormányzatnak feltételezem van bármely olyan osztálya, amely a ferparttól teljesen függetlenül ellenőrizte ezeket a szerződött partnereket, és aztán valamilyen eredményre jutott, hiszen e tekintetben ez a film mindenféle adatolás nélkül, de rettenetes állapotokat mutat be. Hát erre különböző számviteli meg egyébként törvények vonatkoznak, hogy egy cégnek, így a felparknak is milyen törvényben előtt kötelezettségei vannak az alvállalkozókkal kötött szerződésekben foglaltak rá, ilyen pontosan ez, hogy... Te Azt te értem, de ön tud-e arról, hogy a felpark bármelyik szerződött partnerével felmondta, felmondta a kapcsolatát abból adódóan, hogy azok nem jogszabály szerűen jártak el? Hát... Emlékeim szerint volt ilyen. Volt ilyen, de most konkrétumot nem tudok mondani. Szerintem volt ilyen. Ugye akkor, amikor ilyen, meglehetősen. És, és nyilatkoztatni kell, biztos, hogy nyilatkoztatni kell a, a, a, a, a vállalkozókat, hogy fizete, törvényesen alkalmaz-e, és és és, és. Jó, de ez, ez ki jött volna a könyvizsgáló, a, a belső ellenőrzés, a. A számvezőségű vizsgálatok során ez, ez kiderült volna, nem így lett volna. Én értem, de üben a film olyan uh, rejtett kamerás vagy nem rejtett kamerás felvételeket mutat, természetesen mindenféle nevek nélkül, és nem megrendezve, mert nagy valószínűséggel a rendőrök ebben nem mentek volna bele, amelyek egyébként nem maradhatnának következmények nélkül, független attól, hogy ezek a szerződött partnerek most is szerződött partnerek -e még. Hát igen, csak én nem vagyok benne biztos, hogy a, szerepelnek, azok azokat még azok is fölismerik, akikről állítólag szól. De, nem is csak, hogy ez van így, magát, hanem az, az sem minkéne, biztos, hogy amit mondanak, az igaz. Tehát ez, ez, mind, ez mind igaz. Az, az meg, megrendezett is lehet, de most képzeljük el azt a helyzetet, mikor valamelyik al vállalkozó, vállalkozónak fő kéne ismernie magát, aztán nem ismeri föl magát. Nem, mert e tekintetben a akkor ki fog feljelentést tenni. Ezúgyben a fiction és a non-fictionnek egy nagyon sajátságos, a tv emlékeztető jellege is van a filmnek, de nekem itt most nem a filmkritika a feladatom, hanem azt, amit ebből én itt most önnel meg tudok beszélni. Azt kérdezem öntől, hogy a automat, tehát hogy mennyire szabályozott ez a tevékenység, tehát hogyha azt az egyetlen dolgot nézzük most éppen, hogy egy automatába bedobálnak X mennyiségű pénzt, azt XY alkalommal ürítik. Az, hogy ez az ürítés, ez milyen formában történik, hogy ezt milyen módon kell adatolni, miközben egyébként maga a gép kiad egy life-nit, amely erről beszámol, de van, amikor videófelvétel készül erről az ürítésről, van, amikor nem. Ezzel kapcsolatban van-e valami át Hogyne volna? A számviteli törvény 125. szakasz első bekezdése szerint olvasom, minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani készíteni Magyarul? Magyarul? Ma ma ma Magyarul? Az automatáknál már olyan beépített számoló berendezés kell, hogy működjön, amely az utólagos módosítás lehetőségét zárva. Jó, őrítés. akkor annak viszont nincs jelentőség, Igen. hogy van, aki videófelvételt készít, van, aki nem, ez nem már nem jogszabályi kötelezettség. Hát ö, már nincs oda. Azt hogy az ürités folyamán, azt az üritő személynek egyébként ezt fel kell, hogy vegye. Ez valószínűtlennek Valószínűleg tűnik. Nem, mert a, a, mert a Jó, a ezek olyan részletek, amelyek, amelyekben a film mind, mind gyanút fogalmaz meg, miközben a filmnek magának kéne válaszolnia arra, hogy ilyen kötelezettség van. Miközben a filmet nem óhajtom kritizálni, azt gondolom, hogy olyan mennyiségű gyanúsítás van a filmben, hogy az alapján élő ember nincs, aki egyébként a talpán maradhatna, de ez legyen a 444.2 és Ánstánie a problémája. Mert az automata a bedobott pénz mennyiségéről a pénzkadett a nevezett úgynevezett szalagot készített. De én pontosan ezt mondtam. De nem, nem, nem, ez teljesen nyilvánvaló. Ez vitán feláll. Én most nem erről beszéltem, hanem arról, hogy van kamera, vagy nincs kamera. Igen. Jó, ezeket a történeteket feldobja a film, de egyáltalán nem számolja. Az Oké. Azt kérdezem öntől, hogy miközben kiderül, hogy a sorszám nélküli Parkoló egy az egyáltalán nem kizárólag Ferencvárosra jellemző, mint hogy a film egyébként, miközben eljut a végén az összeesküvés elmélethez, hogy valójában ez egy nagy politikai összeesküvés, talán 70-30 arányban, talán nem, a Fidesz és az MSP között. Hát ez ez talán Dávidi baja megjelenése miatt juthatott esébe. Igen, tehát ugye ez a nagy koalíció szerepel is benne, is benne és ugye az nem is benne, benne, nem van, nem benne nem van, van, tehát a végén az egész Budapest besatírozódik a centrum parkoló által. A kérdés az, hogy. Csak egyik szavamot a másikba öltöm, és közben, ö, ö, de majd akkor a végén eszembe fog jutni, hogy ezügyben mit akartam kérdezni, mert... Nyugta nyugta. A nyug... nem nyugta a nyugta. Igen, igen, a kérdés az lett volna egyébként, hogy ugye a maga a film hihetetlen sajátságosan ugrál. Tehát nincs, de a ló, a bástya és a futó egyszerre van benne a kerületek között, ö, amely egyébként... Ö, filmvágásilag indokol, de valójában olyan pontokon történik, ahol nincs semmilyen adat rendelkezésre, és így aztán valamilyen módon tovább kell vinni a filmet, és ezzel valószínűleg a film készítő is kintenek voltak tisztában lenni, mert maga az a logika, ahogy ugrálnak a kerületek között, az időnként érthető, időnként érthetetlen, már pedig azért az nem árt, hogyha mindig érthető. Így azt kérdezem, e tekintetben pontosan arról van szó, amit ön mond, hogy más kerületekben is előfordul, Többször fordul a NAV-hoz a 444.hu. Nem válaszol neki, vajon a Ferencvárosi Önkormányzatnak van-e bármi olyan papírja, amely arról szól, hogy a sorszám nélküli parkoló cédula egyébként egy elfogadható változata a parkolási szisztémának? Hát hogyne? Eleve van egy törvény. A pápa törvény 167. szakasza. Olvasom, mentesül a nyugtaki Kötelezettség alól az adóanyag abban az esetben felsorolás C kezelő nélküli automata berendezés útján teljesíti termék értékesítését, szolgáltatást nyújtását. Vagyis értelmezés a számlával rendelkező gépeknél nincs nyugtaldási kötelezettség, azaz a, a, a parkoló egy nyugtalan, mert ez valótlan. Azt kérdezem, öntől ellenőző szallag egyedi azonosító hiányában hamisítható, ez ebben a formában jogilag nem áll meg? Ó, bocsánat, még egyszer csak volt. Tehát, hogy minden egyedi azonosító nincs, így hamisítható, és ennek következtében manipulálható a bevétel? Nem manipulálható, az előbb elmondtam, de nagyon szívesen megismétlem, hogy az ürítő szalagot készíti a gép, E, mármint a személyzet számára, és ez az ügítőszalag, ez, e, ez kötelezően ott kell, hogy legyen minden üdítés után, és ez meg is örménye, amivel rendelkezünk egyébként az ÁFA-törvény értelmezésénél, még egy ilyen szakaszt is e, tartalmaz, hogy az automatáknál olyan beépített berendezés kell, hogy működjön, amely az utólagos módosítás lehetőségét kizárva, tehát hitelesen rögzíti az automatába be, készpénz készpénységet, ez az a bizonyos ügítőszalag. Most ami a személyeket és a céghálót illeti, abban nem mennék bele, mert abban csak és kizárólag szét lehet esni. Csárdi Antaltól, Martos Dánielen keresztül, Ká Zoltánig, Biál Csabán keresztül, Baranyi Krisztinén át, Szűcs Balázsig, aki Elzsébet városban van, teljesen ismeretlen módon többször is megszólal az előző polgármester, aki különböző satszolásokat végez, el nem tudom képzelni, mi alapján, de hangulatkeltésnek egészen kivárolóan alkalmas. Majd megjelenik Pál Tibor, eh, MSP, az már ugye egy, megint egy másik történet, Várnai László átvezet bennünket, Zuglóban, Fürsgyörgy, Krajcsi eh, Biácsaba unokatestvére, eh, Rudis Tibor, és így tovább, és itt tovább, szóba kerül az, hogy hogyan kábító szereznek a parkoló ellenőrök, és hogy amikor lebuknak, akkor nem rúgják ki, de levonnak tőlük, szóval ez már a városi legendák, tehát egyszerre, egész, tehát akár egy játékfilm is lehetne, csak akkor el kéne tudni dönteni, hogy miről szól a film, erre, ebbe az irányba nyugodtan el lehetne menni, de az csak arra jó, hogy teljes mértékben szétessünk. Ugyanakkor... A órát de tényleg nem. Ugyanakkor tudom, az nagyon előre. fontos dolog, hogy, vagy fontosnak tűnik, hogy vannak kivételezett személyek, olyanok, akik egyébként a parkolás fizetése alól felmentést kapnak. Ilyenek természetesen. A mozgássérültek most nem esik külön szó. Vannak önkormányzati dolgozók, nyilvánvalóan ilyen. Erre adhat engedét az önkormányzatnak valamilyen hivatal, a fogalmam nincs. Én még soha büdös életben nem kértem ilyen engedét. Egy kezeme meg tudom számolni, hogy hányszor kértem ingyenes parkolási lehetőséget ott, ahol egyébként ingyen lehet parkolni, de minden kialakult ez az egész kulimász, hát én mondjuk azon a környéken az elmúlt időben mondjuk parkolhattam százszor, ahol 95-ször fizettem, és azt az öt alkalmat is megbántam, mondván, hogy ki tudja, milyen messze menő következtetéseket hát lehetett volna levonni belőle, de maga a történet, aminek kapcsán itt most beszélgettünk, az az úgynevezett viplista. Maga az egész viplista azért nagyon fura, mert ugye a viplistával kapcsolatban olyan személyek kerültek a körbe, akik mind kizárólag a kistilűségükről tehettek volna tanúbizonyságot, mert olyan gazdag emberekről volt szó, akiknek egyébként a 440 forintos óra per parkolás kifizetése se kellett volna, hogy nagy gondot okozzon, Tehát hallottam én már smucig milliárdosról. Ugyanakkor ezügyben rendőrségi feljelentés történt, amivel kapcsolatban a 444.hu és az index jobban értesült, mint maga az önkormányzat, mert ebből az derült ki, hogy első fokon legalábbis a rendőrség visszautasította a nyomozást meglehetősen hosszú idő után. Azt kérdezem öntől, hogy abból, amit én itt most elmondtam, mint kulimász, mi az, amit meg tud erősíteni, mi az, amit kiavít, mi az, amivel nem törődik? Hát Ceterum-cenzor, uh, mint a nemzeti dalban a reszlém, vissza fogok nem létezik VIP parkolási lista, ugyanis a keleti parkolási rendszer sem ismer ilyen kategóriát, és ilyen a múltban sem volt. Tehát ebből induljunk, és ez legyen mindig a vezérvel, nincsen VIP lista. Ami a félértésre okot adhatott, az az, hogy a FEF9 rendszerében, tehát a mi parkolási rendszerünkben a jogszabályok megengedte különböző kategóriákat, ahol... Igen. Ö, meg lehet engedni a... Tehát a kívülről be nyúlni, el. és lehetett bővíteni a jogosultakörét. Ők ezt egyetlen adott bázisba szerepelhetett, tehát egyetlen fiókba Igen. tették bele több helyet. A jogszabály 8 vagy 9 ilyen fiókot enged meg, hogy létrehozzunk, és ez leképeződik a, az informatika rendszerben is. Ezt nem tették meg a kollégák, és ezért kerülhettek a köztölet, ezt tökéletesen értem, de azt kérdezem öntől, hogy mit autói, lehet arról tudni, hogy ezügyben a rendőrség a nyomozást? Mondom, mondom tovább. Amiatt Ami az említett képviselő összes állításra a ő nem tett feljelentést. De tett más? É, én tettem, hát én tettem feljelentést természetesen, azt is elmondom mindjárt, hogy miért. És még egy valaki, Elvé, akit nyilván, és erre vissza érdemes lesz visszatérni, hogy az infotörvény, meg a, a büntetés eljárásokhoz szóló törvény mit enged meg egy le zárt nyomozás kapcsán, ugyanis az, amire a végén utalt, ez még a mi tudomásunk szerint nem egy jogerőre emelkedett ö, ö, megszüntető határozat, amiből gátlástanul ö, idéztek, olyan gátlástanul, hogy az egyik részét ö, idézték, nevek és ö, cselekmények megnevezése idézésével, Másik részét meg egyszerűen... Uh, tudom. ez a megszüntető elvagattam. határozat egyébként az önkormányzatnak meg van, megvan? Itt, van előttem, itt, itt, tudom, itt tudom olvasni, hogyha szükséges, de én nem merem ezt megtenni, mert három törvényt sértenik meg, hogyha én ebből... Ez elsőfokú? Ez egy BNFK eh, korrupciós és gazdasági bűnözés elleni főosztály. Lehet ellene fellebezni? megszüntetem, itt az van, tájékoztatom, hogy kártenetőségén, most a végén megszünteti, ja igen, fagyójogi terben érvényesíthet, hát, hát nem talán most így hirtelen lehet, hogy lehet, nem lényegtelen. Azt kérdezném lehet. Öntől, hogy ezek szerint ehhez az index és a 444.hu pontosan Honok úgy... Lehet tenni. Pont, akkor lehet, lehet tenni? tenni. Oké, okay. azt kérdezem, hogy ez a... Most, az... most törtünk el a lényeghez, Igen. hogy viszont pont azt a részt nem idézik belőle, ami miatt én a feljelentést tettem, hiszen ezzel lehetett azt a látszatot kell tenni, hogy Ferenc Én Értem, de miten az egészet nem olvassa fel, gondolom, ezt a részt sem fogja felolvasni. Nem fogom felolvasni, csak elmondanám, hogy hogy adnak Vajon minek a függvénye az, az hogy ezzel megismerkedhet majd egyszer a, a publikum? Lehet, hogy egyébként akik ezt ismertették egy részét, azok már rendelkeztek az ügyészségű döntés hogy a panasz utasították, mert érkezett egy panasz ez ellen, és hogy elutasította az ügyészség a panaszt, ezzel onnantól kezdve emelkedett, de akkor se lehet nyakló nélkül idézni ebből, hiszen személyiségi jogok okay, ez vannak, a ez, ez a dolog, ez tartalmazza azt, hogy a ferpark vezetője hogyan adott utasítást valakinek, hogy ezt a bizonyos rendszert belülről bővítse? A tartalmazza ezt is, és felmentő jelleggel beszél róla, tehát nem történt károkozás. Ez konkrétan le van írva benne, de tartalmazza azt a részt is, hogy kompromitáló célzattal került bele egy darab rendszám, annak a bizonyos vállalkozónak a rendszáma, és pontosan azzal a kompromitáló célzattal, került bele ugyanebbe az adatbázisba, hogy azt a látszatot kelltsék, mintha én adtam volna Igen, tehát ez is arra a beszélgetésre, amikor azt folytatjuk, de az kiderül el. Én ebből. meg, hogy FG, aki ezt csinálta, az már két hónapja nem. A Igen, ez lett volna a kérdés. Most már csak az a kérdés, hogy az az egyébként jövőbeni dolog feltételes módú, miközben multidőben tényként kezeli a pontot és az index is, hogy Martos Dániel kincstárnok megválik állásától, és az összefüggésben van mindazzal, amit a 444.hu leleplező filmjében hozott, ez helytálló-e vagy sem? Nem helytálló, mert nincs kincstárnok. Tehát van igazgatóság tagja volt, említett úriember Martos Dániel, aki december 4-én nyilatkozott nekem arról, hogy lemond az igazgatóságban betöltött pozíciójáról, Ennyit olvashatok a nyilatkozatából. Az elmúlt hónap, aki tudja, családom 1300 szállom több mint száz éve kötődik Ferencvároshoz. Külön öröm volt számomra a fejlesztési cégben részt venni. Az elmúlt hónapokban olyan lehetőségek kerestek meg, amely új szakmai kihívást jelent számomra. Röviden eredmények ellen sem tudtam visszautasítani. Tehát ő lesz a tagságáról december né remondott igazgatósági tagságáról, már be is töltötte. Tehát ezt nehezen a lehet fejlődő. összehozni a filmel? Hát én nehezen tudnám összehozni, és a munka viszonya is. Jó, ugyanakkor menetközben Baranyi Krisztán elküldött hozzám egy feljelentést, amit ezügyben 2018. február 9-én tett. <hállt> Nem itt Itt van Értem, de az a, a, az a feljelentés miről szól, és miköze van... Ehhez, amiről most eddig mi beszéltünk. Ez a VIP listával kapcsolatos. Oké, okay, de most amiről eddig beszéltünk, és határozat eljárás megszüntetéséről, ebből egy betű nem szól ezt képviselő sem meg Én ezt értem, e, arról lehet, hogy egy másik papírszó, fogalmam nincs, itt csak itt van előttem, tehát nem mondhatom azt, hogy nem szerepel benne, ráadásul a hivatkozási alapként, a mikettünk akkori beszélgetés van megemlítve a Civil rádióban. Magyarul, akkor az kategórikusan Cáfoly Martos Dániel abban a történetbe bukott volna bele, amit egyébként a 444.hu az elmúlt napokban tett közé. Igen. Azt kérdezem Öntől, hogy az a parkolási szisztéma, amely az eljárási eljárási okokból decemberben úgy alakult, ahogy alakult, és végül is annak a kezében hagyta a parkoltatást, akivel egyébként meg akarták szüntetni, arról lehet-e tudni, hogy ebben mikor lesz új fejezet, és mikor lesz majd új partner, akivel együtt dolgoznak. Tehát a közbeszerzés... Hogy ugye... Értem a kérdést. Én fiam, már lassan úgy. én magamat nem értem, azt lehet, hogy ön értengem, én nem értem magamat. Hát mert ez következik az eddigiekből, hogy ezt fogja kérdezni, vagy legalábbis, hogy ismerjük akkor már a területi működését. Teljesen jogos a kérdés, hiszen a jellegé parkolást végző cég felmondta a szerződést lassan már egy éve, de mivel nem találunk nem találtunk a legutóbbi szerzésnél, új szereplőt, ezért ő a szerződés értelmében kénytelen folytatni idén december 31-ig, amiről következik, hogy december 31-ig új, vagy régi új működtetőt kell találni, viszont ennek a közbeszerzésnek a kiírásával megvárjuk azt, amit már a Vargami Egypénzői Miniszter is bejelentett januárban, egy sajtótájékoztatón, és a műsor elején hallhattunk erről a át a ide vonatkozó részéről, amit valószínűleg meg fognak szinte biztos változtatni, hogy ezeknek a parkolóráknak is nyugtaldási kötelezettsége lesz, és a belügyminisztériumnak is vannak ilyen szándékú előkészítései, törvény előkészítő munkája, és ezt a kettőt nyilván összehangolja a két minisztérium, és ebből mikor törvény lesz, és ezt még a tavaszi időszakban, amikor az országgyűlés. A információk szerint akkor tudunk olyan közbeszerzést írni, amelyik lehet, hogy már arról fog szólni, hogy órák nem is kellenek az utcákra, hiszen olyan modern Oké, okay, még egy utolsó hogy... kérdés. Ö, ö, akkor ezek szerint Martos Dánielnek az igazgatósági tagsága december elején megszűnt, hogy a munka viszonya is megszűnte, vagy sem? Az is megszűnt. Ö, február 28-ával szűnik meg. Mármint, hogy ennek a hónapnak a végén. Ennek a hónapnak a február 28-án, és távozzuk a cégtől. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen, én is. Viszont hallásra kellemes hétvégét, 9 óra, 10 perc van. Hát mondanám önöknek, hogy hogyan tetszett, de nem kérdezem önöktől. Tehát ez nem, nem kívánság műsor. Tipikusan olyan dologról volt szó, amely a közszolgálatnak lenne a dolga, és a közszolgálattól elvárható módon kellett volna megtenni, és nem úgy, mint a kfj a 444. hónak és az indexnek, amely együtt sem tudott szakmai alaposságban tízes káván tízest alakítani. Tehát nem mondhatják magamat, sem vettem ebből ki a körből. Néhány percig maradok, 9 óra 21-nél nem tovább. Most leeresztek, ha akarnak telefonálni, telefonálhatnak, de arra kérem önöket, hogy legyenek tekintettel a fáradtságomra, és effektív hieségektől kiméljenek meg. De bármi, ami eszükbe jut... Az élet szépségéről, vagy kevésbé szépségéről, azt nyugodtan megoszthatják velem. 061 0999, és 06 1161 Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy hétfőn nem lesz élő lebonyolításuk, egy fejjancsi este viszont fél nyolctól nagyon messzire jött ember lesz az klub volt lokájában, Bakáccsal, Filipovval, önökkel és velem, ez tehát 25-e. Vagy most abban hagyom, mert 9 óra 12 perc van fél percük van arra, hogy produkáljanak egy telefont, akkor maradó 921 ig ha nem, akkor elköszönök. Illetve hát még egy percük, mert 9 óra 12 van, 9 óra 12 perc 29 másodpercig, addig még pontosan 44 másodperc van. Kíváncsi vagyok, hogy ide akarnak-e ragasztani, vagy hagynak elmenni. még 26. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! És az az ember, aki tegnap kérdezte a plakáttal kapcsolatban, hogy mi az igazság, és a és Stíbornak a válaszát meghallgatta, akkor mégis lehet azt mondani, hogy hát ha ezt a pozíciót betöltöm, akkor ez lesz az igazság, ha abba a helyzetben azt a pozíciót betöltöm, az lesz az igazság, ha mind a két helyen vagyok, akkor nem fogok tudni mondani semmit. Az ennél, ennél többről volt szó. Világos, csak um, én értettem, természetesen értem, és nekem is megvan a véleményem a, a, a, erről az egészről, és én meg vagyok győződve magam is igazáról. Ha megnézi a Dick Cheneyről szóló filmet, ugye ez az alelnök ebben ugye benne van, az, amit az elmúlt időben mindenkitől hallhatott, hogy a politikai megbízhatóságnak és az összetartozásnak az egyik legnagyobb záloga az a lojalitás. Ugyanakkor azt tudom önnek mondani, de szerintem nélkülem is tudja, hogy, hogy, megvan, hogy van egy határ, pontosan. A Fidesz és mindannyian abba fogunk beledögleni. Hogy olyan, a lojalitás és a mindenki egyért, egy mindenkiért az egyáltalán nem ugyanaz. Tehát aki a kettőt összetéveszti, az effektíve hülye. Márpedig az, amilyen módon ma a lojalitásra számít a Fidesz egy tízes skálán tízesre, és ez nagyjából 9,5-re működik, ez eredményez egy olyan morális válságot, amely, amelyikben de facto nem fogunk beledögleni, de de súlyos gerincsérülést fogunk szenvedni, nem ellenzékileg, kormánypártilag, ellenzékileg, csak a hülyék nem lesznek még hülyék. Az a baj szerintem, hogy mindig egy kisugrás van, és... és Nincsen ö... kisugrás, ez ugyanaz a vonal. Hát, Ebben nincs romlás és nincs javulás. Mind... Ebben az van benne, hogy amíg az én kenyeremet eszed, már pedig megtanultam azt, hogy ilyen mondatot nem mondtunk. Ott van a, ott van a nyelvünk hegyén, de bent tartjuk. Jó, köszönöm, hát nem tudok többet. Hát, egy cipőben járunk, ha ez megnyugtatja. De, annyira nem, de nem tudunk mit csinálni pillanatnyilag. Mennyiben járunk két különböző cipőben? Ké ne, nem, egy, egy, egy cipőben járunk, azt mondtam. És mondom, ebben a Fidesz is benne van ebben a cipőben. Igen, Tehát a Fidesz nem, attól, mert látszólag ő, ő, ő, ő jobban jár, egyszerre húzza vele a rövidebbet. Néhány felelőtlen, cinikus, ember, aki ezt az egészet mozgatja, akik egyébként a világ világtörténelemben mindig jelen voltak a politikában, és mindig megtették ezt. A politika erről szól, én ezzel foglalkozom most évtizedeken át, egyre jobban ismerem, és sősor lesz az én világom. Negyed tíz van. Húhajt, te bárki bármivel előállni, figyelek, ha van mire. De zse zseniális szöveg volt ez az iratokat akar látni. 0614890999 és 0636771161. Figyelek, ha van mire. Senki más? Csalódott vagyok. Azt hittem, hogy az elmúlt óra azért maradandó élményt okozott önöknek. Belejétve még az előző fél óra, meg az azt megelőző előző fél óra, meg még a Filippo féle negyed óra. 250... Azt kérdezik időnként tőlem, hogy hogyan lehet ebben elfáradni, azoknak azt tudom ajánlani, hogy nem olyan minden kejfejjancsi, mint egy érettségi, de nagyjából néha olyan. Egy-egy témából úgy felkészülni, hogy a vele való beszélgetés után a másik azt tudja mondani, hogy legalábbis aznap úgy tűnt, mint a fiala értene a témához. Vegyék figyelembe, hogy egy hónapban nagyjából ezt 20-szor kéne produkálni. 20 különböző napon, húsz különböző témában. Miközben nem egy hallgató arra vadászik, hogy mikor tudna megbuktatni? Senki? Itt maradok pártán, pártában, vagy mit kell mondani? Magányosan, a vártán. 190. fő nagyon messziről jött ember, többször nem mondom el. Sas Gondoljanak bele abra a nagybracsősbe, ahol van igény arra, hogy egy olyan listán legyen az utolsó, amely semmilyen vonatkozásban nem tekinthető hivatalosnak, amivel kapcsolatban lehozza hírt az index, készül egy interjú, amely napokian keresztül nem kell elő. Így aztán exkluzív helyre kerülök, amiről semmilyen orgáról nagy valószínűséggel nem fog beszámolni. Nézzék, ez hiúsági listán tízesből hármas. Az, hogy az ember időnként fontos dolgokról beszél, fontos emberekkel, nem maga. Magát, ö, megemlítve, hanem a témákat, és az nem kerül be a híráramba, amiatt néha szoktam bosszankodni, de tudomásról veszem. Egyébként, ha nem veszem tudomásul akkor se történik semmi. Csak kacagok, ahogy anyukám mondtaná, kac, kac, 88, Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor kedden fogunk találkozni, reggel, hétfőn este nagyon messziről jött ember, ha pedig az utolsó volt, akkor a megtiszteltetés. 70. Döröpont, gmail.com, 66. Szomjánz. Tizenkettő. csöndben tudnak maradni, kis barátaim. Laci, te jössz.